Lepo zdrav vsem skupaj, se kar nekaj časa, mislim, ne, da, Danes se z nami, od tistega, kar iz Nekdo, ki sem ga pravzaprav povabili, predvsem na podlagi tekstov, ki jih je objavil, mislim, da zelo dobro kritiko, e, giban v novi novih ekipanj, ki želijo biti politično njihove omejitve, nezmožnosti in no na druge stranje seveda načine, ki je vidi, da so možnosti kako da lahko vplivajo, bolje vlasti v Je obremen tudi zelo radikalni kritik, pekarni netekov in ne teh stvari, uh, se ga še sredo čase. Uh, ravno zaradi tega, no, me je to toliko se integriralo ki smo skupaj z njimi um, drušnim Gustav, Um, to je knjiga Vrednoteni politik, ki je šla lansko leto, uh, najprve, ja. obzorja nove miselnosti. Uh, zadeva, kjer bom govor danes, pa je pravzaprav iz nove knjigi, ne. ki izvede hmalo. To je kompleksna družba v radikalnoj sredini. Ne bom se želila, pa ki ga kar izvrši. Gregor, hvala lepa, da za inicijetivo, za Hvala tudi um, uh, ostalim s organizatorjem, vznikom uh, in uh, Gustav. Druščo Gustav. Druščo Gustav. Um, um, jaz sem, skratka, bovan Radej. dan sem hotoviti na demonstracijo v Ljubljano, pa samo v ker smo se tako dogovorili, si pa sem zelo zaselam, pršem, sem pa Hedstnost delka 15 leta sem hotel za demonstracije slišati, da bi pa da zdaj me je pa prav uporjeli po dogodkih v Mariboru, me pa prav uporjeli, da bi šel uh, potipati, če tudi do seda v Roblani, ki takšne ga narediti. Uh, ko smo pripravljali današnje srečanje, uh, smo v bistvu želeli Narediti čim bolj uh, interaktivno, um, interaktiven dogodek, v katerem ne bi bilo veliko teorije. Um, in delno, nam je, nam upam, da nam bo uspel, uh, ampak točno bi rekel res en dogodek, ki bi smo rekli interaktivno, pa to verjetno ne bo dovali. Tako da bom v prvem delu bom podal te bolj interaktivne vsebine, za katere hvala Gregorju za istočnice, ki so bile odlične. Uh, v drugem delu bom pa poskušal samo eno schematiko formalno tako zelo hitro um, povedati, uh, tako da upam, da se, da se v bistvu v steoriju ne bomo preveč ukvarjali. vendar pa se ne moremo izogniti. Zato, ker... Um, To, kar imam v mislih, to, kar bi želel povedati, to, kar smo pravzaprav razvili tudi skozi knjigo, ravno danes sem jo nesel tiskarju, tako da če 14 dni bo zunej in naslednje lete, v začetku leta, začnemo. imemo predajati. To knjigo smo delali eno, tako, delala se je šest let, najprej smo jo mi delali, potem pa ona začela nas delati, ko smo odpadali v temo In ko smo prišli do konca, do tistega, kar, kar nas je zapravo po raziskovanju, nam je rekla, da še nismo na koncu. Da ima to še nekaj konsekvence, ki jih moramo domisliti. In se je potem proces še nekaj časa podoljšal. Uh, no in seveda potem se je tudi zgodilo to, da smo mi postali uh, uh, pač tisti, ki nas vodi tema. In knjiga je zdaj v bistvu v tej točki napisana. Sicer smo se zelo potrudili, da smo povedali tisto, kar smo želeli. Uh, je pa država po svoje je v tem, da, da ta spoznanja smo oblekali sebe, ne pa iz literature. In zdaj, ko so podana, so podana predvsej, bi rekel, na bolj introvertiran način, kot bi bilo dobro za eno fajno napisano knjigo, ki se jo lepo bere. Zagotavljam pa, da ti ki bi se zagrizu v to tematiko, da bo Dobil Nova izhodišča za razmišljanje o uh, družbi na splošno, uh, pa tudi o kakšnih svojih lastnih političnih, uh, političnih vizijah. Uh, in delo bo treba uh, prebrati do konca, zato kar se na koncu v bistvu zgodijo uh, najpomembnejše stvari. Tema, ki bi jo danes želel predstaviti, je uh, pred zadnjo poglavje, za, pred zadnje pred sklepom. In uh, pravzaprav je že umeščena v nek kontekst, ki ga bom pa jaz danes poskušal od odzadnji povedati, ne od od sprednj, ker če bi ga začel od od sprednji, bi, bi moral začeti teorija. Um, torej, Zamislil sem si tako, da bi šli, kot rečeno, najprej skosta uh, del, ki, je bil, ki so bile podane kot istočnice, potem skozi teorijo, potem bi se, uh, potem imam še nekaj stvari za devato pripravljeno, mislim pa, da vsa zadeva skupaj ne bi trajala več kot dve uri. Um, moj mail pa bom povedal, bojam.rade.apmosi.net, pa lahko z vsemi ukazujemo. Tema danes je uh, protisistemski problem, pojem, uh, ki je že sam po sebi zelo tehničen in zato ga ni najprej uvedem. Protisistemski problem je pojem, ki se pojavi, saj jaz sem ga prvič srečal pri Wallersteinu, sociologu, ki pravi, protisistem je v bistvu družba, sistem je pa pač država. Ne. Zdaj, protisistem je civilna družba, In naš problem, naše vprašanje danes je, kako organizira civilno družbo mimo mehanizmov države, mimo represivnih mehanizmov, mimo uh, hierarhij, tako da se z organizacijo civilne družbe na družben način ne vzpostavljajo pogoji za njeno avtonomijo, ne za oblast. In civilna družba potrebuje stru, neko svojo strukturo za to, da uveljavi pogoje svoje avtonomije. Država pa potrebuje svojo strukturo za to, da uveljavi potrebe v oblasti. In pravzaprav bo je v potrebna. Dobro, gremo na strošnice. To je osnovni pojem. Proti sistem mislimo družbo v obče, zlasti tisti del družbe, ki se upira ali pa ki je nezadvoljen z državom. pa kot rečeno, uvede ta pojem in ga umesti v nastanek moderne države, ko pač padajo kraljestva, takrat se civilna oblast postavi in nas proti civilne oblasti se seveda tako postavini postavi njena opozicija, to je pa družba, ne, proti sistem. Na začetku so bili to sindikati, potem so bila to feministična gibanja, danes so pa to proti globalisti in tako naprej, tako naprej. To so protisistemski problem. Problem, kako zaj to organizirati. Različna protisistemska gibanja, kako jih organizirati, da bodo lahko nastopila kot močna, in bodo proti državi na neoblastni način odolavila v bistvu, neke spremembe. Radikalne, narave. Prva istočnica je, kaj se uh, trenutno dogaja v Mariboru, v Sloveniji. In kako uh, lahko to trenutno dogajanje, če bi ga lahko nekako diagnosticirali z tega stališča, ki ga imam v misli, skratka, z, te, z te naše uh, scheme ki jo imenujemo sredinska ali mezo razlaga družbenih procesov. Uh, ko gledam um, na, torej, ko sem pač opozval kaj v Mariboru, zdaj pred dni, pa že to, to kar, se je, kar se je pripravljalo prej, uh, se mi zdi, da je, um, da se je zdaj pravzaprav šel v Mariboru zgodil tisto avtohton, uh, vrsta opjupaj, gibanja. Tisto, kar je bilo prej, je bilo v bistvu uvoženo. Je bilo v bistvu zgledovanje po nekih tujih zgledih, prevzemanje nekih tujih zahtev, ki so bilo usmerjene proti globalizaciji, proti globalnemu finančnemu sistemu, v katerem je Slovenija, pravzapove, ne tako da komična pozicija, ne? Um, Uh, skratka tisto ni imel pravega nekega avtoktovnega vsebinskega naboja. Med tem, ko je uh, uh, zadejšnje dogajanje parimi dnevi in to, kar se dogaja mogoče tudi danes v Ljubljani, pravijo kolegi, ki so zdaj le preverali, da je 8 tisoč ljudi v Ljubljani zbranih zdaj le um, in da so. Bomo videli, kaj se bo zgodilo, In zadnji, zadnji, bi rekel, ta celoten val, če ga lahko rečem nasprotovan oblasti, val od Occupy, od Amerike pa potem do slovenskega Occupy v prvi, pa zdaj v drugi, v drugem valu, imajo en skupen, vse meni se zdi, vzorc delovanja, delujejo nenasilno, zelo podarjeno je to, A potem so zelo, zelo strajno, a, Brez umešče, programskega umeščanja, brez tega, da je jasno povedal, kaj njihov program, in poudarjeno delovanje v lokalnem okolju. Če zdaj ta vzorc na sportovanja primerjamo s klasičnim vzorcem, vidimo, da je čist drugačen. Klasični vzorc ima na prvem mestu program manifest komunistični, recimo. Ne? In delovanje je bilo v popolni podrejenosti programu. Delovanje je izvajalo program. Je bilo čisto podrejeno, čista instrumentalizacija. Torej imamo zdaj dve uh, in ja, vprašanja so bila ponovadi zelo globalna, ne, odnos med delom in kapitalom in takšne stvari. Uh, med tem, ko recimo zdaj, ne, kaj se mi zdi bolj autentičen, uh, uh, autentično dogajanje zdaj v Mariboru, se postavlja poleg tega splošnega nezadovoljstva, ne, ta zahteva, ja, in to je to zelo mobilizacijsko deloval, ampak uh, uh, uh, ima ošlamje, ošlamje misel, Uh, tam pa bo, mogoče bo prišla nazaj, pa če pridejo, pa bom poskušal jeti. Uh, skratka, uh, uh, ja, to sem hodil reči, je že prišla. Uh, da so bile zdaj, poleg teh globalnih, so bile to zelo konkretne in usmerjene, neke zahteve, ampak ne programsko. V bistvu ni, vse jaz nisem razumev, ni tega dogajanja, zdaj ne razumem programsko. Skratka, Kaj se je, je zgodilo med tem klasičnim vzorcem 19. 20. stoletja in zdaj tem, kar, kar, kar spremljamo v 21. stoletju? Odnos med programom in delovanjem se je spremenil. Prej program, na vrhu se je pod delovanje. Ko pa črto potegnemo, je pa posledica pred enaka. Samo s programom proti sistem ni uspel izvoljaviti svojih zahtev polno. Ampak jih je lahko v lavlu, uh, zelo... Uh, vse bolj jih z zgolj skozi pogajanja, ne skozi izah tere. Uh, problem, in tudi z okju pa je gibanje, je problem, da se v bistvu ne uspejo povezati, uh, da si sicer ustraja, ampak da je to v bistvu ustrajanost tista, ki je v ljudeh, ne uspejo pa, pa ti ustrajnosti v strukturo spraviti, ki bi potem struktura nekaj potegne, nekaj te strukture ni. Skratka, vzorc se je spremenil, težave so po večji meri ostale enake. Ampak, če so težave ostale enake, danes, to ni, v bistvu, to jaz ne bi bil zaradi tega nič uh, razočaran, zato, ker nare, narejen je bil v prvega stoletje, dobrem stoletju, je bil narejen en korak zdaj, narejen drug korak. Če bo naša teorija, če je naša teorija pravilna, potem to pomeni da zdaj le prihajamo z drugim korakom in ko bomo ta drugi korak osvestili njegove nezadosnosti, delovanje brez programa recimo, ne, se bomo usposobili za to, da bomo šele situacijo protisistemsko pravilno lahko definirali. To je pa kot enakopravnost programa in dela. Kaj pa to pomeni? Točno tem uh, moj rešitev tudi temelji in je bom tem predstavu, to je ta teoretski del. Um, drugo vprašanje, druga istočnica uh, je bila, kako današnje delovanje uh, civilne družbe povezati, umestiti v delovanje sindigato. Uh, spet konkretna je, in verjetno se mi je v mislih to konkretno pobudo in zdaj koalicijo, ki se Oblikovala okoli sindikatov v povezavi z demonstracijami, ki so bili pred parimi tedni v Ljubljani. Te demonstracije, ki so bile sklicane, ki so bile ne, organizirane in tako naprej, ki so bile inštavirane. Kašna, kašno je zdaj, kašen odnos, pravzaprav, ne ima civilna družba, ali pa kašno upanje ne ima civilna družba na povezovanje z sindikati in prihodne delovanje, brego to protisistemsko delovanje, z roko v roki. Moje mnenje, ki ga seveda največji del ne deli z mano, je, da so sindikati postavljene za ustanova, da jih ne poganja več, brego ta revolucionarna misel, iz ampak so postali odvisni od gospodarske rasti ravno tako, kot oblast. Kot je že oblast postala odvisno od gospodarske rasti. Svoje stvari zna reševat in svoje, svoje zahteve zna volavljati v pogojih gospodarske rasti. Ko gospodarske rasti več ni, sindikati ne morejo v bistvu večo svojih ideoloških podlag, ker se je krok zaprl. Uh, problem današnjega trenutka je, da Ni prišlo samo do delne prirazporedice moči med kapitalom in, in delom. Prišlo je do radikalne spremljende situacije, v kjeri se niti kapital, niti delo nista več v istem položaju. Je pa res, da je v tem, da je spremljen položaja kapital, bistveno boljše izrabil svoje potencijale kot delo. Um. Seveda, marsikdo brani sindikate, ker pravi, se so sindikati edini branik zaposlenih delavcev v podjetjih kot službencev v javnem sektorju, kar pravzaprav ni delo čedrstnice. Vendar, daimo pogledati, prednji bomo začeli sindikato za tega braniti, kako se položaj teh zaposlenih v podjetjih zadnjih 15 let spreminja, kako se spreminja položaj delavcev v javni upravi. Uh, zdaj, tukaj je. Uh, uh, hm. Tako da jaz mislim, da uh, sindikati seveda imajo svojo vlogo v sistemskem procesu tudi danes, vendar pa se s spreminjanjem družbe, zlasti mislim, ko govorimo o družbe, s tem, da družba postaja vse bolj kompleksna, položaj sindikatov popolnoma spreminja, z, njihova relevantnost močno zoži in če bodo doumeli to svoje zoženje, svoje družbene vloge, potem lahko igrajo progresivno naprej. Drugače ne. In tako kot je danes stvar postavljena, ko se sindikat v mnogih nevladnih gibenih vidi, kot oče, to je nepačno pot. Tretja istočnica se nanaša na vprašanje, kako preseč glavno viro, ki je v nezmožnosti programa oziroma delovanja. Potrebno je delovati na različnih nivojih, na različnih načinih, na vse več različnih načinih, na vse več različnih nivojih, ni pa, tega pa ne spremlja zmožnost povezovanja in širjenja vizi v protisistemskem polju. Skratka, kako, kaj pa zdaj, kaj, kaj narediti naprej, kakšna so, so izhodišča za prihodnost? Izhodišče našega prispevka je v tem, da je treba urnotežiti programsko in akcijsko Giban. in uh, In če se strinjamo, da je to problem, potem proti sistemskem gibanju ne stoji več nič naproti. svoje. Razen sam. sam. Stvari postajajo odvisne od nas. Ne, niso več tako odvisne od družbe, od uh, politike, ja, viste, od velikih igralcev, ker so se stvari tako spremenile. Uh, danes gibanja večinoma delujejo kot enostavna gibanja, to je enostavno pa kompleksna, Enos, kot enostavna gibanja. In ko rečem enostavna gibanja, mislim nekaj konkretnega. Mislim, da delujejo samo na eni ravni, samo lokalno, samo nacionalno ali samo globalno in da delujejo samo na eni, enem tematskem področju ali so ekologi, ali so čebelarji, ali so gasilci. Medtem, ko protisistemska uh, vizija, zahteva v bistvu delovanje na družbeni ravni, na vse, kar in na vseh na nek način. Vse niče ne morete ga narediti, ampak problem se je razširil. Skratke, ni več dovolj da se opredeliti in delovati enostavno, ampak je potrebno se opredeliti, torej problem opredeliti kompleksno, sebe opredeliti kompleksno in delovati Kompleksno. In kaj je to, češ nekaj konkretnega misljenja, bom potem v tem bolj uh, skematskem delu tudi pokazal. Um. V bistvu smo se znašali v neki situaciji, ko si bomo morali priznati, da ne zmožnost reševanja naših projektov oziroma doseganja naših vizij ni posledica neke zelo zapretene narave teh problemov ampak našega vstranja na nekem načinu razmišljanja ki je nezadostan ki je veliko bolj podoben načinu razmišljanja v, v, v recimo tej mainstream družbi kot pa je podoben načinu razmišljanja v novi družbi v katero Na kateri težimo. Uh, Kratka, kaj pa, pa sedaj in kako naprej? Dojeti moramo to, da smo se znašali v središču doganja in da so stvari postale odvisne od nas. Uh, in uh, zaključil tudi s tem, da nam spremenjene družbe, se ne, ni več projekt. Ki ga vodimo, in brati in sestre, kot smo ga vodili doslej, ali kot se je vodil v 19. stoletju, ampak da bomo projekt radikalne transformacije družbe vodili kot, torej izvajali kot tujci. Bom tega grškega tujca ksenos, kot ksenosi. Ksenosi je bila ena posebna vrsta tujca v Antični Grči, to je bil človek, ki je bil sicer na nek način tujca, ampak ste vedeli, smo vedeli za njega. In njegova vloga je, skratka, on je ni bil nujno iz našega mesta, iz naše države, iz našega polisa. Ne? Bil je pa prisoten, da smo vedeli za njega. Torej, ker pa ni bil izaten, je bil tujc, ne? ampak vendar smo ga poznali. In njegova vloga je bila, da v hišo pripelje tistega tujca, tujca, ki ga sploh ne poznamo. Skratka, ksenos je bil tuj, tujec, vendar je imel vlogo premoščevalca. Imel je dovolj veliko zaupanje pri nas užival, da smo mu dovoljili v našo hišo pripeljal tujca, skratka in da je nam je ta socijalni kapital, oziroma tam je v Grči, ne, nišla za socijalni kapital, in je pač prišel človek v hišo, pa ste kakšno kaš, poslo ne, sta nekaj prodala in tako naprej. Vendar, seveda, ne, ne, ne bi zdaj o, o antični ekonomiji govoril, Ni bil to v antični ekonomiji je bil, prva, prvi motiv ekonomije je bila družba. Ne? Vsi presežki so se vlagali nazaj v igre v, v, v, in tako naprej, v gledališča v, in seveda vajska. Uh, skratka, tisto težavo, ki jo bomo imeli, je da nam tist, tist prijeten to občutek bratstva, uh, sestrstva, mi pa isto miselmo, pa točno vemo, kdo od tistih, ki se zdaj ni tukaj, ne je pa tam, nekaj bo tukaj, ampak on je pa slab, ne. tukaj smo pa dobri. Tega v bistvu ni več. In to bo za, zdi se mi, za, za našo, uh, uh, to, to, to bo, bo malo težko, težko sprejeti. Uh, ampak, uh, Ampak to, ko bomo to naredili, si bomo ogromno zelo povečali možnosti delovanja in možnosti delovanja nas bojo potem nagradile za nove možnosti delovanja ali pa no, večje možnosti kakšnih dosežkov. To je tisto, kar nas bo izpolnilo v našem protisistemskem boju, ne več druženi z mislečimi. Tako, to je bil zdaj ta prvi, ta bi rekel, del pri, v zvezi s istočnicom. Uh, zdaj pa k opredelitvi organizacijskega problema proti sistemskih gibanj. Pred ta problem opredelim, bi primer povedal, kaj organizacijski problem si vsi intuitivno vsaj predstavljamo, kako se organizira različne zamisli različne dejavnosti. Ne? In uh, seveda se Protisistemske gibanja niso začela v letu 2012 pogovarjati o tem problemu. Ta problem je star toliko, kot je star proti sistem. Problemi se že navajajo, razpad, recimo, ali pa razkol Marks Bakunin, če sem se prav zapomnil, na prvi ali drugi socialistični internacionali, kjer prija do razkola med socialisti in radikalci, točno zaradi organizacijskega problema kako ga rešiti, kako povezati različne, uh, različne gibanja in uh, ideološke profile. Naslednji primer je orientacijska debata, ki so jo vodili situ situacionisti. Situacionisti so bili ena skupina, uh, mislim, da večinoma v Franciji, čeprav mislim, so bili ni ni začetki, uh, ali pa saj močnik, močne korenine tudi v Ameriki, med umetniki, slikarji in pesnici vlasti, če sem si se prav zapomnil, oni so bili v drugi polovici 60, torej so že v 50-ih, ampak v drugi polovici 60-ih so oni v bistvu naredili uh, neke, bi teoretske podlage ali pa načelne ali pa programske, programske, verjetno boljše, izhodišče za, za študentske demonstracije 68. leta v Parizu, v Franciji. Uh, ko so se oni vljotili orientacijske debate, uh, orientacijska debata, pardon, ne organizacijska, uh, se je seveda zgodili kaj. Uh, takoj so se skregali za to, ker so eni govorili o načeljih svojih delovanja, programih svojih delovanja, drugi, ki so jih poslušali, seveda to slišali, ampak videli so drugega. Mi vedno same sebe, ponovat je tako, predstavimo skozi programe, drugi nas pa ne vidijo skozi naše programe, ampak nas vidijo skozi kaj? Skozi način delovanja. In čim smo začeli se na tako način pogovarjati, je bil preper. Tako, ko jaz sam ga sebe definiram, je čisto drugače kot v mene, vidite. In obradno. In ker, oni so potli v programsko pa uh, akcijsko plat uh, skoordinirati. Ne? Ko so začeli o pogovarjati, je bil razkol, edini rezultat je bil izključitve, stopi. Pod štirih letih je Internacionala razpadla in se ni činkoli pobrala. Od takrat so pravzaprav je vprašanje, kako organizirati sistemsko gibanje. Heretično, vprašanje, od katerega se beži stran, s katerim se ne ukvarja, teoretiki se ne ukvarjajo s tem. Ki so dovolj, bi rekel, zavarovani v, svojimi, v svojih kabinetih. Tako da so problemi v bistvu hudi, in je situacija res, bi rekel, težavna. Zdaj, ko govorimo o organizacijskem problemu giban, lahko rečemo, da, so, da je ta problem v dveh smereh, se kaže. Prva je, prve so prepreke vertikalnemu sodelovanju povezovanju od mikro do makro, posamičnih gibanj do nekih uh, aglomeracij, ko, ko koaliciji in tako naprej. In druge so prepreke k horizontalnem Prepreke, do katerih pride, zaradi tega, ker majo protisistemske imajo pre, uh, protisistemske gibanja različne programske usmeriteve. Zakaj imajo protisistemske gibanja, zakaj imajo težave vertikalnega sodelovanja in vertikalnega uh, uh, integriranja. Zato, ker so produkt, oni so v bistvu proti istemske gibenje, so produkt preveč strukturirane družbe. Ko izstopijo iz družbe. Ne, oni izstopijo iz družbe zato, ker so preveč zaprti. Bli rekel, struktura je umeljila njihovo avtonomijo. Tolik delač, da so rekli, gremo ven, iz, izstop, ne, in rezultati izstopa recimo pekarna, jemetelko in tako prej. Um, In zdaj, ko se znajdejo v protisistemski družbi, ko so že izstopili, seveda ne bodo na tizga, zaradi česar so šli ven, se pravi, da bi se sami začeli spet tako strukturirati. Odpor imajo do strukturiranja, naraven odpor, ki je povezan s tem, kdo so. In želijo skratka delovati nestrukturirano. V tem ne bi bila njihova različnost od sistema. Življenje v sistemu pomeni strukturirano bivanje, življenje izven sistema pomeni nestrukturirano bivanje. Skratka, naša pravila v proti sistemu so uh, vlo bi rekel, šipka, rahla, uh, hitro se stvari lahko spremenijo, nič ni stalnega. Zato zaradi takšni svojega, svojega odnosa, oziroma nekako samomestitve, je način, tist način, na kjer so danos gibanja povezana, pač popolnom ostrezem, to so mreže. Mreže so ravno tašna organizacijska oblika, ki tako zelo šipko povezuje, tako zelo nestrukturirano povezuje, da je pravzaprav idealna za protistemske gibanja. In res, mreže so zelo primerna oblika, organizacijska oblika za mobilizacijo protistemskih gibanj se pa izkažajo kot zelo slabe, ko je treba iz mobilizacije priti v organizacijo. Zato, ker ne znajo mreže rešvet konfliktov. Konflikti so pa zelo pomembna stvar, torej stvar, ki nujno sprema vsako delovanje. In, skratka, protisistemska gibanja, ki so povezane v mrežah, nimajo organizacijske potencijale. Druga stvar, druga prepreka v sodelovanju protisistemskih gibanj, smo rekli, je, so horizontalne prepreke. To so prepreke, ki nastanjo zaradi različne programske usmeritve gibanj. Čisto za schematiko razlikujemo klasično tri vrste programov protisistemskih gibanj. Prvi so reformisti, drugi revolucionari in tretji so bili v klasični opredelitvi radikalci, včasih sem rekel tudi anarhisti, jaz pa se bolj nagibam za to, da to tretjo skupino imenujem avtonomisti. Najprej z radikalci in eni in drugi so radikalni in in, in a, torej v tem smislu ni nebenga prob, terminološkega problema. Zdaj, ko pa pogledam, kaj boljše anar anarhisti ali avtonomisti, se mi zdi, da je anarhist, za mislice legitimna, reakcija protisistemska, vendar zelo nesrečna in uh, za potrebe našega razmišljanja in za potrebe reševanja tega problema, ki ga imamo pred sabo. Um, Namreč. Naziv anarhist bi impliciral, bi potrjeval to nestrukturirano preferenco, nekstru, preferenco k nestrukturiranosti. Anarchos brez pravil. Avto snomos s svojimi pravili. To so dve posem različni ideji. In želimo poudariti, tudi dan se bo v literaturi našo da pravzaprav anarhisti sami reče, se ni res da smo mi brez pravil, mi smo sami brez unih pravil." Imamo pa nekaj svojo. Ampak če je to tako, potem je Božda se reče njim autosnomos, kot pa anarchos. No in zato, zato jaz pač pristajam na, na autonomiste, kot tretjo. Gre pa, kot rečeno, za razdelitev iz 19. stoletja. V čem so si te programi bistveno različni, toliko bistveno različni, da nima nobenih možnosti povezovanja? Reformisti problem definirajo, problem eh, sistema definirajo pač tako, da je sistem relativno v redu, je pa treba cel kup stvari popraviti. In ko bomo te cel kup nekih podrobnosti popravili, bo tudi sistem na tej eh, podlagi, kot je zdaj funkcioniral naprej. Revolucionari in seveda reformisti za uveljavljanje svojih protisistemskih aspiracij, uporabljajo večinoma sistemske vire. Um, nevladne organizacije ne, grajo po subvencijo državi. Zato, da država učijo, kako je treba za okolje skrbeti. Ne. Um, recimo, uh, tudi sindikati pravzaprav imajo sistemske vire ne, od zaposlenih, ki so del sistema revolucionari imajo zadeva čisto drugač postavljanje. Z njih je sistem popolnoma narobe in ga treba razmonterati in postaviti novega, nobenih popravkov. Pri tem, pri uvaljavljanju na tega, pa uporabljajo delno svoje vire, ampak več manj samo inicialno, dokle ne so zame oblasti, pa pa pozame sistemske vire in pravzaprav tudi oni svoje spremembe v veliki meri so s sistemskimi viri. Otonomisti, kot tretja skupina, um, Se strinjajo autonomisti z reformisti, da sistema ni treba se sud, tako kot bi radi revolucionari, Se sud, postrelitve, lepo visnice na glavni trg, demonstrativno, jakobinsko, ne kako že to lepo izvesti, tako da bo jo stvari čiste in da grejo iz nule naprej. Autonomisti pravijo, da to ni potrebno, cel stvari je v redu, je pa treba v temeljih nekaj spremeniti. Ne. Uh, te temelji pa oni ne spremenjajo tako, da spremenjajo sistem, ampak da sebe. Uh, spremenijo sebe s tem tako, da uh, z nekimi delovanji, premišljenimi delovanji in z uspehi teh delovanj naredijo sistem vse bolj nepotreben. Recimo, kulturne potrebe lahko zadovoljimo. Več, recimo, vse bolj na, na, na v pekarni in vse manj v institucionalni kulturi drugota. Ne? Uh, in autonomisti pri avtonomistih še to pomembno, da za doseganje svojih sprem vgla, uporabljajo lastne vire, same sede. Kako razumejo svet, kako, uh, uh, kako se izognejo uh, uh, izognejo pa s tem, Razmišajo o družbenih spremembov v okviru obstoječega sistema. Ne? Skratka, imamo tri strategije, ki, tri, tri programe, ki so nezdružljive in ne morejo povezati protisistemskih gibanj, ne da bi zahteval, da se ta protisistemska gibanja, ki bi se z njimi povezala, v bistvu prozamejo njihovo identiteto, da se spremenijo. Ravno tega pa ta gibanja ne bojo naredila. Ravno zato, ker niso se mogla uveljati v sistemu, so šla ven. in ne bojo z revolucionarja eno reformista eno autonomista poslušal, kaj mi treba delati. Oni količ bi koče biti svoj. Skratka, te tri trije programi so nekompatibilni in kako zdaj ta problem in tako, to je zdaj upredelitev problema. Zdaj, kako pa ta problem rešiti? In tukaj pa uvedemo ta naš ko imenujem sredinski pristop ali mezo, kjer najprej organizacijski problem giban zastavljamo drugače. Od tem naprej se skoraj sam reši. Nam ne bo treba večkaj dosti. Kaj smo doslej ugotovili in kje je tista točka, kjer spodbijemo definicijo organizacijskega problema giban. Um, vidimo, da niti po programih, niti zgolj po programih, niti zgolj po delovanju giban ni mogoče povezati. Iz različnih eh, razlogov, ampak jih ni mogoče. Vendar, če pa pogledamo, vsako gibanje ima program do neke mere. In vsako gibanje ima do neke mere de dejavnost. Mamo neka gibanja, ki so zelo programska, pa malo dejavna, imamo gibanja, ki so zelo dejavna, pa malo programska, to smo prej rekli, ne? klasičen ponovzorc, giban. gibanje. Vendar vsako gibanje ima in program, in delovanje. Vendar, če jih bomo pogledali, analizirali za vsako gibanje posebej, njihov program primirali z delovanjem, kaj bomo gotovili? pa sta skladna? Nista skladna. To je pomembno ugotovitev. Bukčin, avtor, pravi, pri sistemskih gibanjih obstaja programsko-akcijska dvojnost, to ko je. Zelo redka so gibanja, ki bodo imela usklajen program z delovanjem. To so bodi si revolucionari, bodi si reformisti, bodi si avtonomisti, vsi ostali. Tega nimajo. Zdaj, mar si kdo si danes reče, revolucionar. Če bi šli stvari natančno poštudirati, pa pozicijo vsazga poštudirati, bi zelo hitro videli, da med temi, ki se danes definira za revolucionarje, ni veliko revolucionarjev. Mogoče je, mislim, to so neki drugega, ne? ampak če uvedemo to programsko dvojnost, programsko akcijsko odvojnost, vidimo se stvari, zastave pa drugače. In Greber, ameriški anarchist, Zarad, ravno zaradi tega razhajanja zaradi te dvojnosti, govori o tem, da bi morali pri sistemskih gibanjih razlikovati vhodni in izhodni vidik. In če zdaj tole, tako smo sve povedali, narišeno, eno, ali, eno situacijo. ki je bom samo skamatizirao to pristupnostne boja. Skrojila, <laughs> Tko, zdaj tukaj bomo naredili tri gibanja, kot interpretiramo neki programi. Programi. Tukaj, Bom pa tri gibanja, kako se razlikujejo po nikoli delovanju. Pravnih kaj? Ena so, smo reformisti reformisti, pod dva so revolucionari, pa pod tri so tako, kot reformisti. Zdaj, pod delovanjem, pa isto. En deluje kot reformisti, drugi delujejo kot revolucionari, in tretji, da bi zavedal kot autonomisti. Torej, jaz seveda imam rad scheme, ampak v bistvu ne gre za to, da bi uh, eno vsebinsko debato spravljena v dovuča, neko dohočasno schematiko. Gre za to, da bi rad skozi to schematiko pokazal nov način razmišljanja, tako sredinski način razmišljanja. Zato je, je schema v gremu. No? Zdaj, tista gibanja, ki so programsko predeljena kot reformna in delujejo kot reformna. In tako označimo kot ena in To so reformisti kot reformisti. Reform Programski reformisti, ki delujejo kot reformisti. Ne? Tukaj le, imamo situacijo 2-2. 2-2. Imamo revolucionali kot revolucionari in tri trimo so autonomisti kot autonomisti. Se pravi tiste gibanja, ki se nanašajo na direktor, ki se nahajajo v teh poljih diagonalnih imajo program enak svoj način delovanja. To so, bi reku, u sebi zaokrožno integrirana gibanja. Ampak rekli smo To gibanja so v radikalni mašini. Imamo cel kup drugih gibanj, dva 1 In na to, v tem polju so gibanja, da so revolucionari po programu, kot reformisti, sindikati. To so sindikati, klasični definicija. Pa recimo tudi, in ohr, so tudi teme nevladne organizacije, na, na, najbolj, najbolj množične nevladne organizacije. Dobro, gremo na tre. Tri ena. so autonomisti kot reformisti. Te recimo, uh, so ekološka pridelava hrane, recimo. Imajo neko svojo, ko biti, Velik uh, pač svoj ukvir, vendar potem to hrano prenesemo na trg in jo prodajemo v teršalu. Skladke dopolnijo sistem in zboljšajo. Uh, Pojdimo tukaj recimo, razne kulturne avtonomije, recimo invalidi hočejo imeti neodvisno življenje in hočejo imeti osebnega asistenta, ne, ne vem, če poznate to zgodbo. Uh, in Seveda oni to dosega, imajo čisto avtonomna, avtonomna zakljiva po življenju, po samostavnem življenju, mene, da se to celo dosega v okviru sistemi. Sistem in zarišaj nekaj. In autonomijo in tako oni življajo. Pa imamo naslednje. Tri, dva. So avtonomisti, ki delujejo kot revolucionari. Tukaj le vidim gles urbano multitudo, skratka Negri Hartovo, te globalistične, proti-globalistične, proti-varčevalne, proti-elitistične, proti-kandilaristične. Ne? Oni so, recimo, zelo podobni s temi, nekaj so dva, tri, imamo revolucionarje, ki delujejo kot autonomisti. Tukaj not pa, pa vidim, recimo, Ruralne multitude, zapatiste, uh, uh, kokaleros, uh, piketeros v Argentini. Skratka, lokacijski, tudi so zelo globalni, mobilni, uh, uh, tudi uh, so zelo lokalni, poslovajo zaprti uh, in morajo uporabljati trebu in zato da brani omejo svoje autonomije. Čapa se, recimo, gre čapa se noč od sebi do Mehike, Ampak hoče se sem zavrvati, kot to so naše meje, tukaj nas boste primeriti. Ne, ne zanima nas, kdo vlada, zanima nas, ali nas posluša. Ne? In to je, a, ko je po Facebooku zaokrožilo, dobro, pa povedajte zdaj, gremo mi na ulico, ok, ne tam par stvari, naredimo kažin, vse nevdemo, kar je treba, ampak kaj polno, pola? Koga hočemo polno vlasti? je bilo vprašanje zadnjišnji na internetu, na, na Facebooku. Pravzaprav, ne zanima, kdo je na oblasti, ne mi da meri. Ne mi postite življenje svoje življenje. Ne? To je alternativa. Ne zanimajo nas več, levi, desni, dobri, slabi. Oblast, pošli ste po mandatu, počmo, da ga izpeljate, koliko ste ga dobili. Ne, to se on je. Po recimo imamo tukaj reformi ena dva. Reformi ste kot, Revolucionari, to so pa recimo, uh, uh, jaz sem v bistvu za domače in ti nisem našel primere, ampak recimo razen Wikileaks uh, uh, bi, bi bil tukaj. Ne? Wikileaks on pravi, pravi, da je v reformističnem programu, on moče družbi spremeniti. Reče: jaz sem tole dugo, tale dokument, ki ste ga vi skrivili. On pravi, ti se pokličite v stvari izboljšati. Transparentno vrdi, ne? zato jih imamo po reformiste. Ampak s tem včasih to vse že razlobude, ali pa znajo, so tako močni, da uspejo tudi neke spremenjive doseži, ki so prevratnega značaja. Ne? Niso za oni revolucionari tako kot uh, v velikem oktobro. Ne? In potem šest. E na tri so reformisti, ki delujejo kot avtonomisti. Uh, tudi s temi sem imeli malo probleme, recimo, kakšen primer naj um, se s naj recimo, oni uh, kooperative, uh, lokalni sistemi, menjave, oni v bistvu se ne ukvarjajo s sistemom in se sistemo. oni naredijo svojo lokalno menjavo in tem naredijo svojo, v bistvu, svoje ekonomijo, ne, in svoj prostor, ki In v tem prostoru zadovoljilo te neke potrebe, ki se jih prezadovoljivali v sistemu, pa ker so šli ven, ker to ni bi bilo če vredno, zdaj v okay. so na prostor. prostoru. Beli načrti venezijenski, ki so pa provesti, bela kolesa, ki bi bila za sto na voljo, da ne bi bilo treba plačevati promet, da oporabljati auto, kaj je stvari. Ne? Recimo, namo da vrtom popredo. Tako, zdaj imamo scheno pred sabo in zdaj skočimo To, s smo, v bistvu, do cej s smo za smo prišli zato, ker nas zanima, kako organizirati protisistemske gibelje. In ugotovili smo, da tale, tale, tale niso rešitev. Te sami za se. Te bojo ozirati kogarkol, ki se bo definiral za revolucionarja. Te bi isto. Autonomist. Autonomije ni mogoče podariti nikomu, Kdor noče biti autonomist. Pa če ne bi to autonomist, tvoj problem. Človeku lahko pomagaš drva prnesta, ne? Ne moreš pa pomagati k njegovej autonomiji, ker to mora od njega noter priti. Potreba pa autonomiji in vse kre, kde se je zraben. Zato vponomisti, ki so oni enkrat us uspostavljajo, oni so svoji in na nek način skrbijo zase. se. Bo v okrepado drvo v njegovaji, povedano. Svetla, nima eden potenciala. Uh, In, seveda, poleg tega so med sabo krasno skrivene. Eh? <ljubi> Slišite. Preden pa gremo naprej, bi moramo še povedati, tale ta lež, pravzaprav ena, ena, ne spada v to matriko, ki smo jo rekli, proti, proti sistemskemu gibanju. Zakaj? Nima vse proti sistemskega. Ampak to še ne pomeni, da jo vodimo umajeno iz matrice. Zakaj? Zato, ker imamo nekatera gibanja, ki niso uh, uh, reformistična, mala pa zgolj reformistične učinke. In imamo nekaj gibanja, ki so reformistična, ampak sploh nima reformističnih učinkov, ali revolucionari in autonomi učinke. Skrat, moramo imeti matriko, čeprav vemo, da na te ne bomo mogli računati. No, Poglejmo, kakšne pa... Uh, no, aha, zdaj moram pa še pogled. Ta gibanja, ki so pod diagonalo, imajo program za eno stopno bolj radikalen, kot so nekaj v delovanju. Ne? Skaj, so programstvo bolj radikalni, kot v delovanju. izgori so pravnogradni, so pa prav za delovanje, za učinki delovanja bolj radikalni, kot se predobljava programstvo. In vzemno zdaj eno zelo težko preboljiva predpostavko. na kjeri se podmoj je tamo, da je sesud. Imamo tudi argumente, da bi to vrano, ampak smo v, v takem krogu, da, da upam, da se bomo o tudi pogovarjali, ker o tem pa mogoče še kaj vse. Povemo. Uh, ta pot pa nadregovanja gibanja, to je ta predpostavka, ko se bodo umestila v, v, v, v matriko, bodo ugotovila, da niso konsistentna da imajo radikalen program po ali pa delovanje poradikalnega programa. Zakaj je ta predpostavka divja? Z, pač preprosto pomeni, da mora šlo upogled v pogled vase, ki je kritičen. In ali to lahko predpostavimo, ali ne, ne vem. Ne lahko. Re, jaz upam, da lahko. Da si lahko tudi med sebojno pomagamo, da se vsak zavez skozi debato, a ne? ne skozi povezave, ko možemo nekaj organizirati. Se bomo pogovarjali in bodo tudi očitki, in se bomo počasi skozi proces vzporedili Skratka, dibanja se morajo zavedati, kam spada in zakaj kaj tja spada. Ko se umestijo na matriko, se zgodi to, da kar ne enkrat drug drugega začnejo obravnavati enako. Da se vidijo enako, če pravsem isto zanišmo. No da ta se zdaj dibanja samo sebi vidijo kot nekonsistentna. Zdaj uh, rekli pa smo, da prav ona noče gostta konsistentna, niti na ta, niti ta, niti na ta pečina. Ne, noče smo pretekle ta skale. Hoče se z svojimi. Če se oni zavedajo svoje nekonsistentnosti, so obištu v odprgle. A uh, so v bistvu odprle okno, ne so odprle možnost sodelovanja. Če mogo to da niso to plne, ne? da mi nekaj manjka, je to pol koraka do sodelovanja. Kako bi se to vprašal tale ali pa tale? Kako bi jaz lahko se kompletiral, da bi bil konsistenten, in tako, kar se otegli tukaj, ampak da, ni, da so, bi vdre logistil sam svoj. To je drugi korak. Najprej se je zanedenja konzistenta, drugič srečne ozirane vodi, s kom bi lahko sebralo, da bi se lahko zaobrožil. S kom bi lahko tada sebralo, da bi se zaobrožil. Ampak tukajšno je da. Je pa prefrigano. Ta se lahko zaobroži samo v okviru 3.1 okoli teh dveh kategorij. S kom se bo povezal? Če se hoče oporati? Eno Da. Recimo, smo rekli, ekološki kmetje ja, prvo izreda je ekološko hrano, ampak jo ne nese več v interšpar, no, ampak jo ne se v rokalni venjavo, da se potem avtonomna ideja uresničuje v proizvodni, v menjavi, v delitvi, v hracejo, In kot v dvoje povežamo, nastanem korelat, protisistemski korelat, ki je sposoben producirati autonomijo, autonomne proizvode v autonomnem prostoru. Ko se ta dva povežata, ta je povezali rečemo sodelovanju. Ja, zdaj tako je to, da je tako. Mi, opisal sem, tu ukvarjamo z eno klasifikacijo, zeleno klasifikacijo, kot je le. Je to, je tako je, je dačna, če je, pa razmišljamo, pa pogledamo, kako nam, nam ta klasifikacija, ki omogoča nam dolgotrajen, interpretativni prostor. Se mi zdi, nam gledanje je ukvarjalo le Čist pragmatistično gledano na to. Ja, ki se povežajo ta. In ta 3, 1, 1, 1, 3 pride v sodelovalni korelat. Ko se povežejo tale in tale, pride do participativnega korelata. Korelat, ki v bistvu uresničuje svoje stvari vedno v sodelovanje z državo. Tale ne, ne. Tale ne bi ekološko proizvodno, ne sen ekološki trg in, oziroma na trg, in to ne bi sami. In tretja povezava bi bila tale, prveča, ki je bojevita, ali militantna. Vzgojena um, je ena od osnovnih postavitev, ki je treba subverzijo sistem in tako naprej. so pa itak, zelo uh, so v oproženi borbi, da lahko reče: Pa, no, mora biti tudi, tudi tine, tine, tukaj, ne Zdaj, če pogledamo te tri korelacije, bomo videli tako: participativni korelat je proti sistemski korelat, kjer se tam vzduh nasprotno, nasprotno, podobni bi prav lahko rekli. Na sprotnosti, da so podobne. To je nekaj heterogena celota. Medtem ko te celote, ki so pa tukaj te hegemoni, te um, konsistentnosti na diagonali, so pa monotone. Potem je razlika med korelatom, med konsistenco, ki se doseže s korelatom, pa konsistenco na diagonali. No, pa gremo nazaj za renimo. Ta, ki je participativni, on v bistvu od vsega smo rekli proci sistemski spremembe samo v sodelovanju so s sistemom. Torej, v bistvu ni pravi, pravi protisistemski korelat, ampak je zgolj kvazi protisistemski. Um, Sodelovanje korelat je v tem smislu, da bolj uh, radikalen, ker večinoma uporablja svoje sredstva, zelo svoje vizije, svoje stvari, uh, svoje, svoje načrte, iz sebe gre v tem smislu je boljši, slab, je pa, ni pa to, ne moramo pa zdaj sodelovanega korelata reči, evo, to je pa zdaj najbolj primenito jedro protisistemskega gribanja. Ne. Tudi to je samo en segment protisistemskega gribanja, ki je sen protisistemski. Pol protisistemski. Zakaj? Ker o, sistema ne odpravlja, ampak vzglas dela, v bistvu, alternative, dela da nepotrebnega. V tem smislu je, sedi, sistem še vedno lahko in naprej. In zadnji je, je orto protisistemski. Bi rekli v neki meri prenapet, ima loži v rok, zna se boliti, zna postaviti naje, zna definirati naje, ampak tisto, kar je pa noter, pa bi stodeli od deli ali pa tem bojevita, ali to je zelo veliko slabost tem, da nimamo uh, mobilizacijski potencijali, ali pa v zelo izjemnih situacijah. Tale imamo mobilizacijski potencijal, tale ustvarja avtonomni prostor in reku, možnost priživetja, tale pa branjame. Šele če se te tri korelati povežejo med zavol, dobimo proti sistemsko strukturo v najviše ravni, ki jo lahko zdaj narišemo grafično in s tem sodelom skemati ko vseključmo. No. bom že pa par takoj, ker se, se že v Ko povežemo ko to troje povežemo skupi, zvez bom napisal ob kaj ima. Imamo äh Uhum, sem, sem Ups. No, recimo, da se predstavljamo, da tega ni, ne? Tako Tole, reformisti, reformisti, revolucionarji, avtonomisti, tole, ta presek je presek med revolucionarji in avtonomisti, to je bojevita. Bojeviti, kore uh, terja metodonomijo in in reformisti je tale. Med reformisti in autonomija je sodurvani. Sodurvani korelat. In dále korelat je participativni. In zdaj ko združimo participativni korelat presekamo z vojevitim in tega z sodelovanjem, dobimo presek presekom, to je pa protisistemska struktura. To je tisto predmeskar, rešitev organizacijskega problema kiber. Tam, kjer se seka tegitrije, kvazi, s enim portom, je najbolj ta strukturiran segment protisistemska giba. Eno stvar, ki jo tako lahko rečemo iz istine, nihče posamično ne reprezentira protistemske gibanja. Nihče ne more samostojno dosegati protistemskih učinkov. Zato so potrebne protistemske preko transformaciji, zato so potrebne povezave, ki ustvarjajo celoto na heterogeni način ali na presečen način. Zato ne, ne govorimo o srednjem metodu. Danes smo srednjem, oziroma v neki oži segment je presečno presečno, rečim, da zmično. To je samo v teh presečnih tativah. Sredinski pa pomeni, da skupaj obravnavamo presečne in nepresečne površine. Ampak to obravnavamo v enem tukajom ki danes ne bom. Veš, s tem o tem bi pa zdaj samo še pameti Takšnega, takšne zastavitve. Tole ni v bistvu, da bi da je prisal, ne? Da, da jaz Čeprav ne <laughs> če ti to Aha, ne, ne listel, na hitro. As ja, zunjalo, se da, na hitro, da. da. Ja, ampak mogoče pa ne, ne, ne. ne ni Kni, knjih, knjih, knjih, bo, ne. Ne, ne, ne. Bomo bo, problem z za zastavitve. Namo sistem proti sistem. Kako se to rešiti? Kako rešiti ta to med sistemom in proti sistemom? Ne? Del, včasih je bilo s vse, pa je vse več ljudi postavil nezadovoljnih, pa je nastal pa s proti sistem. In temu rečemo, konfliktu med družbodnim sistemom, rečemo protisistemski konflikt valčain. Ampak ko mi tola torej izpeljemo, pa ko tukaj le mi dobimo struk strukturo. Stavljamo. Dvojne zastavitve, spremeni trojno. Razenimo nove, razenamo sistem neko sistemsko strukturo, pol imamo proti sistemsko strukturo proti sistemsko strukturo in vnes Je v bistvu nestrukturirana družba. Ko zadeva postane tako, se družba mora obrniti od znotraj navrn, ali pa od spodaj navzgor. Popolnoma se bo morala spremeniti. Zakaj? Um, to se v bistvu tiče iz tega prevelikega, zdaj spremenili način, na kjega bomo razlagali, ali pa na kjega smo podpislili v bistvu, tukaj dvija globoki družbenih konflikti, globoka drugega nasprotja. To se pa najpomembnejša, ker način rešitve globokih družbenih nasprotji pomeni, od s tem bomo napisali ostav, iz ostave napišemo vse ostaje. To je najbolj pomembno, kako se mi zamišljamo, da bomo globoke konflikte med sambo rešivali. Uh, in v... Zgodovini, ali pa recimo že iz 19. stoletja pa še tudi prej, so bile v bistvu postavljene tako, ali pa bi lahko rekli, da so postavljene tako, da imamo tri načine izražanja globokih družbenih nasprotij, ali pa najglobih družbenih prostotij. Razredni konflikt, skozi razredni konflikt, skozi protisistemski konflikt med družbenim sistemom in sistemski konflikt. Sistemski konflikt je konflikt med, no rekel, sistemski. Je konflikt med dvema strukturama. Med strukturo države in strukturo proti sistema. Struktura proti strukturi je antagonizem. Raz... To, da je družba v antagonističnem razmerju z sistemom, To ni naravno stanje stvari. Družba je, potrebuje sistem in potrebuje strukturo, zato, da se lahko uspne iz svoje empiričnosti. Da dobi smer. Družba pride v konflikt s sistemom, šele takrat, ko se sistem začne vnešavati v družbo, pravi naraštajn, ko začne, ko sistem kolonizira družbo. Takrat pride do konflikta. V izvirnem obliku se pa iz globoka družbenega nasprotja, saj moj, po mojem gledanju, izraža kot razredni konflikt. Razredni konflikt je konflikt med skupinami državljanov, ki imajo radikalno različne vizije družbe. Kaj je dobro in kako to dobro doseži. Pa je zdaj to recimo kapital delo, ali kaj druga. To je razredni konflikt. Konflikt med državljami o tem, kaj početi z skupnostjo. kako jo pravljati, tako organizirati. In zdaj, razredni konflikt je pravzaprav, kako postavljamo? Zdaj rekel, v bistvu, samo uh, ni dal časa živel, ker kaj se je zgodilo, Močnejša stranka je povezila uh, šitkejšo stranko in družbe je postavljala tam nekom, uh, nestabilna in uh, zgoditi se je moral to, da je v razredni konflikt postopila država. In se je, v razreden konflikt in se je postavila odesina stran kapitala, dobimo kapitalizem, ali na stran dela, dobimo socializem. Vendar čim se država postavi, locira v razredni konflikt, se razredni konflikt razgradi in se zgradi protisistemski konflikt med strukturo in družba. Ko pa družbo organiziramo na nek način, Oblikujemo protisistemsko strukturo, pa protisistemska struktura lahko nam se prevzame tiste boje, ki jih je prej družba pobojovala s sistemom. Ampak jih je pobojovala ne kot družba, ampak jih je pobojovala kot nekdo, ki je koloniziran, ne v primarni obliki, ampak v primarni ustanovi. Se pravi, ko mi a, smo zdaj v bistvu stole izpeljali, da je ravno zato, da razrešimo protisistemski konflikt. Ko formuliramo sistemski konflikt, onda se srede ne bomo končali, kaj bo nekdo rekel, ja, pa, pa državo? A, da je združba takile A to je pomeni, da družba je pa pršla v več, pa ni več konfliktov? Ne. Družba se bo šele zdaj, ko je sistem, tisti konflikt, ki je po svoji naravi sistemski, antagonistični konflikt, to je konflikt med dvema strukturama, ali, ne, ki so ponovne ne, ne Ko je antagonizem izgnan iz družbe in ga prozameta strukturi, ne? takrat se družbeni, tisto, ki je družbeni konflikt, lahko začne še na izviren način izražati. In izviren konflikt za družbo, obziroma izviren način prišljanja globalkih družbenih konfliktov je razreden konflikt skup. Skratka, s to schemo, ko vedemo to strukturo, lahko razrečimo protisistemski konflikt in protisistemske konflikta lahko spet odpremo razredni konflikt. Zdaj, pa rekel, ja, pardon, nestavno, kaj, kaj. ne zvrlo, ali ste to izdržali, da da Ne, nikako. Uh, Stvar je v tem, da kot družba, kot družba v tem sedlinski vlogi, v tem, v tem, v tem, blogi, v tem lokaciji, Se lahko odloča, v kateri strukturi bo živjela. ker Ne bo življenje, da ne strukturiramo, ali pa mogoče v en enem mogoče pa tudi bo, ne? Ampak zdaj najpomembnejše za družbo je, da ona je, ima to sredinsko pozicijo in njiha med dvema strukturama. Ko postane uradna struktura slaba za njo, se ljudje in, in se začnejo proti sistemsko strukturo. Sčasoma ta struktura še pošili in zdaj se lahko zgodi dvoje ali bo začelo uporabljati represijo, demokrinna demokracija, potreba da bo revolucionalno na njo, da se sesuje in da se stvari izbratijo na novo. Ta razlaga, da družba pravzaprav nika in ko je niza zborna se v sen, se pa zgodi nekaj drugega. To je pravzaprav ni. S tem bo družba, s tem nihajem strani bo družba kredila pritisk na sistemu. Sistem ne more ostajati, če ga ljudje ne naselujemo, ne? Torej, ampak ta pritisk bo zdaj povsem drugačen, kot je bil revolucnar. Revolucjalni pritisk je bil nadpritisk, povečamo pritisk varoncu. Ne? To je pa podpritisk, maknemo se vam, ne ostane, če lahko, brez nas. Skratka, strategija proti sistemskega boja se v polnom spremeniku. Tudi sistem začne nasegjeti popolnoma drugače, ko bo sistem videl, da se ne bi insolivira ven, pa če recimo noče postati diktatorski, potem mu mora biti nevredno pedos, da si ne zračunaj, da njegova opcija edino to, da se iskreno poskuša izboljšati, to kot ljudje hoče on začuti konflikt in ga v sebi zaradi svojih lastnih, racionalnih razlogov začnev izrašlo prej, preden se družbi začnev filantarbe. Se pravi, ta uh, situacija je zelo konstruktivna. Tudi, ko govorimo o sistemskih sistemski konflikti, v bistvu, je zelo, to sta res ne reči lidi nasprotili, ampak nivno obstoj je nuja za zdravje organizma. In se pravi, da je ta sistemski konflikt bistveno bolj družbeno, konsistenten, podporan, kot je bil tale. In tudi družbeni konflikt, razredni konflikt, ki se bo tukaj le oblikoval, bo bo drugačen, kot je, bil, konflikt, kot je bil razredni konflikt v 19. stoletju med kapitalom in delom. Današnji razredni konflikt je, recimo, sem ekonomist, pa mi potem so mi bliže ekonomski primeri. Recimo, zamislimo si nekaj, ki bi jaz imenoval pluralni kapitalizem. Gospodarski kapital, socialni kapital, okoljski kapital. To ne pomeni, da je zelo ekologija cela, cela narava kapital, pa da je cela družba kapital. To vsem pomeni, da so tiste sestavine narave, ki prostovoljno sodeluje v gospodarskem procesu imajo pravico nastopiti kot kapital. To pa pomeni, da imajo pravico zaslužiti. Ravno tako kot kapital. Ne? Kapital zasluži v denarju, pa da kupček na denar. Okolje pa zasluži, se kapitalizira skozi obnavljanje svoje, skozi vzražvanje uh, svoje stopne obnove. Obnovitvene sposobnosti, uh, uh, uh, biotske raznovrstnosti, ohranjajo biotske raznovrstnosti. Socialni kapital se sveda po povsem drugače. Socialni kapital se obnaša, se kapitalizira v zaupanju. Recimo dva sodelujeta, prvič v projektu boste imela določene težave, ne? Spoznavat Ko sta drugi sodelovala, bo že lahko zaupanje, ki je bilo v prvem projektu vzpostavljeno, bo sta na njem lahko gradila. Torej več, ko bo sta sodelovala, več bo sta imela tega zaupanja in tega kapitala. To je pa kapitalizacija socialnega kapitala. Ne? In zakaj, recimo, današnji kapitalizem je tak, da dovoli samo konkurenco med, jaz rečem temo, somernimi kapitali. Med kapitali, ki se dajo z lahko prevesti na skupnim novac. Kapitali podjetij. Zakaj pa se ne bi v bistvu naredil uh, uh, uh, dosledno, bi rekli, kapitalizem, ja, okej, okay, če je kapitalizem, ne bo dosleden kapitalizem in ne bo tudi uh, konkurenca med nesomernimi kapitali, skratka med kapitali, ki nimajo skupnega menovalca. Seveda bo nekdo rekel, uh, kako se bo dopolnil skljeval, na katerem trgu, na nobenem trgu, Gre za bo pomembne stvari, oni se ne bojo skljevali na trgu, ampak se bo skljevali za mizo. Dorekli bojo pogoje delovanja, ki ga bodo v naslednjem obdobju upoštevali. To isto obstaja danes recimo v ekonomsko-socialnem svetu. To se že tako dela. Sam tam sta dva plus država, tako bi bili pa trije, najmanj plus država. Uh, skratka, če bi to imeli... Če imel ta nov, pluralno razvojni konflikt, razredni konflikt, potem bi uh, imel v bistvu neko novo družbeno konstruktivnost, neka nova družbena konstruktivnost bi se vzpostavila. Zato, ker te kapitali se ne bi več, uh, bi se v bistvu tekmovali samo zato, da bodo meje med njimi jasno zavisane in varovane. Primer, mi pogosto, kar smo na juni, govorimo o švedskem modelu blaginje. To je to. V Švedskem, čeprav jih mi poznamo po visokih socialnih standardih in po visokih ekoloških standardih, so izjemno, bi pa nas rekli neoliberalistični. Ne? Sem se prej pogovarjal s kolegom. Kako je za to možno? Vse troje imajo. Ja, zato, ker so meje javno. Jasno zarisane med temi tremi segmenti. Ve se, do kje gre kapital lahko, Ve do gre socialna in ve do kje gre okolje. In ko so primarne vrednote postavljene, uveljavljene, branjene, potem se lahko država iz ostalih stvari izstopi in pusti ljudin, ljudem do kako tako, kot hoče, reko v nekam razmeroma na sobodnem okviru. Zato gre, da se bistvene stvari na nekaj višji ravni dorečejo, zato, da so lahko potem na nižji ravni. So no, zdaj, očitno sem šel s tem že precej dlje od tega, kar je bil, kar je, bil te, kar je bila tema, zato bi s tem zaključil, se zahvalil za pozornost in lepo poprosto za kakšno vprašanje. Hvala. To je kakšno vprašanje, kar je zvoljten. Zihar so, kar se nekaj še petale tam razčazujem mm in -hmm. vse. In pa nekaj, za začetek. Um, če recimo za demo, ne, aplicinov to, se zdaj dogaja, ne? Teda, če zapravo razumemo, je tvoj kredno pa da In ključno znotraj tega je, se res postavlja kot neka pozicija ne? na, na javnem mestu, predvsem um, na uh, biti samo analizo. Samo analizo, obkritih, da so prav ne? neki subjekti, da so to neka kaj je pomenilo, kam znotraj tega je In na pogledih tega se je predstavo, formirati nek akseski plan, tako rečem, nevomansko. Ne? Uh, uh, ja. Uh, uh, ena stvar, ki jo, saj jaz, nevim na uh, nisem še slišal, da bi se zgodal je samorefleksija. Uh, in potem, zlasti se samorefleksija v okviru skupnosti, ne, ko bi čisto uh, čist izolirano, ne. Uh, prva stvar je bila to, da, sebe, da se nekako umestimo na nek vsem spremljiv način za to, da se bomo lažje spoznavali, uh, da bomo lažje v interakciji, in druga stvar je definitivno delovanje. Danes je, sem mi se do konca, prosim, uh, danes je veliko ljudi, ki bi želeli povezovati na znovi programov, ne na osnovi delovanja rezultatov svojih. Jaz mislim, da je uh, uh, ni smiselno povezovati ljudi in projektov, ki niso ničesar naredili, ki niso nobenega koraka, ki niso nobenega tveganja prevzemali. To ne pomeni, da jih izločimo iz igre. To pomeni samo, da niso še tako delač, da bi lahko jih ukručvali v tačno Za Tačno povezavo je treba imeti Jasen program, je treba imeti jasno, torej, razvito dejavnost za rezultati, je treba nekako samo refleksijo in se potem to lahko gremo. Se pravi, ta schema bo za neko ožjo, ožji segment v začetku. In da se ta segment se bo potem postopno širil. Ker če bodo pravila postavljena, bo bistveno boljša situacija kot dons, ker v bistvu tega ni in ima pravzaprav vsak nek svoj principiran prav. Del, če star, te... Gospod je še prejkla tu, mogače, ja, gospod je še prejkla tu. Ne, kar je, recimo v Sloveniji, ne vem, če bi ne bili konferenca, se jaz predstavljam, da bi bilo mogoče lahko na tej konferenci bi trajala en den, pa bi slišali pripravljeno sto predavar kot bilo mogoče vaši, pa pa tvoj, ne? Uh, in tako, recimo, jaz, najpi, mogoče, jaz ne bi tudi predavanje, ki bi igralo eno uro po polo. Um, pa še ozmi veze deli predavanje, ki bi igralo eno uro po in da Namrej kaj motivo tega, je to predstavitev, je to predlog. Se pravi, da ste ti še svem predstaviti, ostali Ali je to v uh, bistvu vrenok, po katerem bi se vločili, ali se nekaj po njem povežili. Raz vidim poslovni problem počitno tadače kot ti in bi zdaj te konflikti, ko se tu na tabli, ga prizavijo doživo, ker to je pred njem. Kako? Ali se lahko še predstavljaš Andrej Prosim? Andrej Adam. Adam. Aha, aha. Dobro, A -a. so povezani. Ja. Um. Recimo, da zdaj te mnogo še nisem. So, ja, sva, sva, kako če se, se mejljava. Uh, uh, Sam prijazno sem hotel biti ne domačijski, ne? Uh, odgovor je pa takole. Uh, super, uh, to je točna situacija, da ima vsak svojo idejo uh, celovitosti, In da znamo, mi prav mislimo, da imamo probleme zato, ker imamo premalo alternativ. Zdaj, tako ni res. Imamo probleme zato, ker imamo preveč alternativ, s kjerimi ne znamo živeti. Torej, če za mano in pred mano staje še sto avtorjev so svojimi idejami, je Če niso izključevalne, če temeljijo na nekih uh, uh, uh, uh, utemeljenih uh, uh, in preizkušenih stvarih, skratka, da vedo, kaj govorijo, uh, Kar se pa mene tiče, tole ni samo teorija, mi tako delujemo na ta način. Mi imamo uh, ustanovljeno društvo evaluatorjev, ki je doslej šest... 2008 smo bili subvencije, nič, smo pa postali akter, ki ga poznajo v Sloveniji in v Tojini. Po nekih idejah, po nekih projektih, pa mi tole prakso pretvarjamo, recimo evalvacije delamo na ta način, smo nadi že par evalvacij, javnih politik. Ta je res primer zelo skematičen. Smo pa ostale ja, no, tam je pa recimo že prikazano tudi, pa zdaj v novi knjigi so pa vsi, je, so vsi štiri primeri obdelani. Plus ta, skematičen. Skratka, to uresničujemo in bom zdaj pa po drugem, na drug način povedal to, kar sem zdaj na skematski način. Mi, ko to pretvarjamo v prakso, Pravimo temu, to je strategija sodelovanja z levo roko. Zakaj levo roko? Zato, ker vsak, recimo, da so, so, so se vsebine druge, ne? vsako z levo roko skamatiziramo vsebini posličnih krogi, nekaj, marsikaj, nekaj, ne. Z levo roko, pomeni, dajmo se povezati, z levo roko pomeni tako, da Naše društvo je zelo odprto. Se pravi, vse izdelke, ki jih naredimo, poskušamo drugim predstaviti, povedati, jih ponuditi. Izvajamo cel kup brezplačnih storitev za slovenska društva, recimo, nudimo brezplačno podporo za evaluacije. Uh, upravnim enotam nudimo brezplačno podporo pri enem njihovem modelu samobrednotenja. vrednotenja. zdaj, smo vedeli ali pa že specificirali uh, pripravništva. Ki jih tudi izvedemo samostojno, brez denarja, brez česar Imamo svojo. Skratka, kaj, kaj jih naredimo? Mi imamo svoj izdelek, pa svoje izdelke, in to je so ti najpresečne, recimo ta najpresečne površina. Pravno pa cel kup stvari, ki jih naredimo, pa jih ne moramo do konca sami eksploatirati, prav pride pa komu drugemu. In to, to rečemo. Skratka. Naši stranski, output izdelki mogoče jim pridejo prav. In enako, no, iz obratnosti, s Skratka poskušamo to presečnost uvoljavljati pod nek poslovni model delovanja civilne družbe. Pomagati iz levo roko. skratka to delujemo čisto praktično, se to vresni čujemo. A sem odgovoril na vprašanje? Ok, izvolite. Pažem, ja, da bo praktične, ne? A se lahko praviš, vprašal? A ja, da se še gore, re, no, pardon, gore re reč, ne, da imamo mrego skresne že vež Hvala, da ste še vedno. V Maribo sem pravi, približno 25 let. Ne. Uh, in sem tudi predsednik sindikata, ne bo še vedno snemal, ne bo uh, Pa, kakorkoli, nisem, no, no. Imam težave s uh, čisto praktično ne. Uh, dan se bilo vedi, ne. je bilo gledano 8000 ljudi, v je bilo 7000, sem jih tudi. ne. V ponedeljek je bilo 2000, sem 2030. Uh, čez dva meseca, ne, ali pa tri mesece, ali pa zelo malo, ne, če se pač nek scenari ali pa ki se napoveduje, uh, bo pač potrebno imeti neko alternativo temo da se da dogaja. Ne, kar je bilo fascinantno, ravno uh, zaradi aktivacije, ki do zadnje smo imeli kori. Da bi vas to, pač vprašal, če to lahko prevedemo neko formulo, ne, kakšen je po vašem gledanju, v bistvu, ne, ta trenutek v bistvu uh, potencijal. Ne, Uh, teh protisistemskega, kjer je včetaj zelo tako porabim, ne, glede na sposobnost refleksije, uh, to je prvi pogoj, da nekaj iz tega nastanica bi razumel, ne, in koliko še ni je, glede na uh, aktivnost, ne, koliko jih pač ima kvalifikacijo, da se splače sodelovati, če hočeš neko spremembo. Ne. Uh, uh -huh. To se mi se sem zdi, uh -huh. nekaj prečna za debata in uh -huh. nekako bo se nič zelo okralno, če pojutri še nekdo, Raša, kaj zdaj? Pa samo mogoče vprašanje. Zdaj ta Facebook, zadošile, ne. Resno, ne. Pa, kot primer, ne, poslušal smo, kaj je zdaj v zgodovini, demonstracijah, o ilegalih, o tem, kako bojo bili organizatori podobno, podobne. Da se lahko parili na način, da se reče, da so vsi ti organizatori. je v sistemu to, da zdaj policija samo sebe preverijo. Vseh 31 ljudi, ki se je pobrali, jaz sem videl 2 tri primere naj po jih nev smeri in pa po dobro počine naloge. Uh, in če, zdaj, uh, policijar preiskuje samo sebe, kdo uh, lahko in na kakšen način bi se zagotovi, da se doselja nekaj, kar je najpomembno pragmatično, ne? da ta preiskava v bistvu ima neko zunanje vzor, če sem oziroma, da postavi uh, zahtevo, ne? da se ljudje, ki imajo nekaj ljubilnost, kompetenti, ki znajo to pogledat, zanimljajo predstavljajo, da, da, da spremajo policijsko preiskavo yeah, in kada zapirajo, yeah. tako je. Do to lako reče, preko Facebooka to lege, ne gre. Kako se lahko v bistvu ta potencial čega ga spok imamo, aktivira, ne? da se v bistvu, kako bi rekel, tudi neke strukture postavijo, ki lahko parirajo, ne. že danes, ko za to gre, in kasneje, ko bo šlo do operativa. Ne? In če tega nema, ne bo, ne, vola do njega Kamberja, tudi Kamberja umarja v blest Kamberja. Tega odboj, Ja Zdaj, kdo ne? Pomeslo, vse, to se do najgore obstaja. Zdravljenje, vprašanje. Upogled uh, v, v, v predpise, postopke, to bi oni delali, to oni že tako delajo. Uh, pa je, kaj narediti? Mogoče se da je, te ki že to delajo, recimo Transparency International, ki spusti v Sloveniji, ne? oni so iter povezani z mednarodnim Transparency International, če bo slovenska država njih izigravala možno povezavi z njimi, pa dosti je že. Skakaj to je ena od možnjih stvari. Druga, kakšne so alternative? Produkcija alternativ. Ne, ne da bi bih začel producirati kar vesno, pa po načrtu. Te uh, alternative že so, že so narejene stvari, treba zaokrožiti, povezati in naprej. Skakaj samo to je treba redefinirati, to že obstah. Tudi uh, militantni uh, segment je treba imeti prevečni. Meni se di, če bo te demonstracije predaleč v nenasilnost, to ne bo vredo. To ne bo vredo. Ja. Jaz nisem nikakor zagovornik mislja in tudi to absolutno moja izbira osebna ni mislja. Ampak legitimnost nasilnega nastopa proti oblasti, pa mislim, da definitivno uh, obstaja, zelo verjetno ne, jo ne bomo prebrali v naši stavi takoče tukaj smo na, ne, na, na terenu, ki je, ki je problematičen. Uh, ampak ničena toleranca do nasilja je popolnoma diskriminator, če se zdaj osidi samo na. Lahko ima pa država nasilje, ostaje nasilje v družini, ostaje nasilje na delovnem na mesto, nasilje vse v osobi. To je ena stvar. Druga, biti nasidlen do nekoga, ki pride pa te obkoli obroženo, z vsemi stvrni, on izjiva nasidje, on se nima kaj pritvžvat, da jih je dobil. Je pa rec, če jih on dobi tako, da je poškodvano, pa tisti, ki bo, bo kaj naredil, mislim, da je posebno negativno odgovarjajo. Ne? Nasilno je lahko tako, da ljudje obkrožijo policijo na mesto, da policija obkrožijo ljudi. In jim ne da premi, premaknice. Ne? Uh, hočem reči, ni nasidje zdaj pa kocke metat v glavo in tako naprej. Nikako, ne. Ampak nasilje je to, vendarle, da imaš svojo in da se ne premakneš in da svojo pozicijo, ne, ne, s telesom ali karkoli, ne. Do neke meje, pač, potem se omakneš, ne. In, ampak, ker to zato, ker jutro še nam, ne. ne zato, ker se je premislo. Kaj konkretno? Še naprej. Hočemo od zdaj naprej. proračun mesta pripravljati participativno. Skupaj. Interesne skupine, tak, tak, tak, Druga stvar. Hočemo predpise pripravljati participativno. Predpise, vi boste rekli, ta pa ta predpis rabimo, za pomembno zakonodajo, vstaj, vse obstaja, celkov nevladni organizaciji, ki se s tem okvarjajo, ampak da je to zagotovljeno. Danes, naprimer, ni. Ali pa je zelo nominalno pa nevolavljeno. Hočemo, kaj drugače drugačno? Hočemo, da je vsako ukrep, vsak ukrep mesnoj oblasti, državne oblasti, ovrednoten, pa da se uh, verificirajo, ali so bili dosežki, ali niso bili, ali je bilo tako, kot je bilo zastavljeno ali ne, ali bi se dali kaj boljše da skratka evalvirati izdelke. Islandci so pa više kujši, ne? So rekeljarni bojo pa kar ustave naredili. Tudi v stavu lahko nagrajujemo, ne na zadnji. Zelo veliko možnosti je za, uh, uh, za to. Mislim, da je tudi potencial za samo refleksijo. Nima jih. Uh, bomo morali biti po strani, ker tako je. Ko se začnemo pogovarjati o sodelovanju drug med nami, dajmo si biti nejasnem. Mi bomo lahko sodelovali samo kot ljudje, ki smo drug drugemu vzoprni. Do ene meje. Smo rekel, nismo več prijatelji in in sestre. Tujci smo. In pomen, vsak bo na nek način svoj in mal drugačen in mal tak čuden. In to nič robe, to je ravno tako, kaj prav. In to moramo mi premagati vse. Da bomo drug z drugim lahko počeli z levo roko. Okaj, škem To No, bo je vprašanjem, pa če se ne možem format preizgotoviti. Tu. Da. No, ves pa im razmišljam. A se lahko predstavite prosim? Ja, ja sem že. O. To so ta umrejo se voda zaajno tako mobilizacijo, zelo zelo verjetno primeroma, ampak kaj jaz z tem problemom um, kam Mobilizacija, ja, ampak enkrat je treba postopiti za monimnosti, pa je treba krati obet nastaviti. Konkretno, kako bi spod bilo da uh, to rečem. Danes sem bila na enem sestanku, uh, jaz sem tudi predstavnica uh, sistema, ne, delam v ja, državni štituci in sem danes se bila na sestanku. Uh, Ljubljana? Uh, Ljubljana. A bo se šli danes v Ljubljana? Danes smo pričela zanet, pa smo morali. A pa kjer so jaz v Ljubljana? A ja, vi ste pa šli zaradi na v ma... Aha, ne pa, aha, vredo. <gledanil> no, pa sočem reč, glasem nasestanku, ki se sicer ukvarjao s tem, da bi se spet ustanovila neka agencija po domače rečeno, fik vstajnice ali pa še trodke pripravljamo, kater, no, ne? Hvala,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 Zlobo se ostrih iz ozadja, se mi zdi zelo, zelo proporna, se mi zdi, ne? Da, se, da se tako diskvalificira v bistvu. Ampak, dobro, pustimo to, ne? to so njihove, oni morajo zdaj te traume nekako pri sebi prežvečati, in najprej morajo stvari definirati tako, da jih bo lahko za Potem bomo pa mi poskrbeli, da, to, da ne bomo s tem zadovoljni, ampak se v bistvu ljudje v življenju vedno tako deli, kaj imaš krizo, najprej reagiraš tako, da jo obrežiš z neko interpretacijo, potem kaj sposposobanja, potem lepo zdefini raš in, in ji pogledaš včinj in se obokvarja In bo trebati pomagati. To je masno res veliko dobro v tem, da če se bo resno na foto nekaj izgoditi, pol je kdega mogo iz mobilizacije, se bojo morali medaterici postaviti. to sem hotel ravno zdaj reči. ja. Uh, to je zelo res. In to je ena od teh, ki bi rekel, um, stvari, ki so pravzaprav malo. Uh, danes je uh, v civilni družbi se lahko uh, privošči delovati nekdo, ki je preskrbljen. Pardon, drugače ne gre. Če bo nekdo in zato ta družtva, ne, ki je nekaj. Pa tudi ta, ki uporablja sistemske vire. Ne, ne morejo veliko radikalno, ne, ne morejo radikalno. Čim si ti, ti odvisan od vero, moreš, pač so razpisi in boš gledal, kaj razpizah teva, ne pa kaj, boš, kaj, kaj se teb zdi pomembno delati. Ne, recimo nekaj prej. gre, tukaj je prašal, je poznalalac, Maribor ni odvisno se ne, s ne. Ne. Mislim, da ni No, mi smo naše društvo tako da smo rekli, da bomo majhno društvo, malo članov, zato, da uh, ne nastane problem demokracije, ker demokracija je v mehni sistemih, lahko takoj poklop izdeva. Uh, da bomo imeli zelo visoko čenarino in da bomo sami sebe polnili. V društvu bo tisti, ki se to lahko privošči. Ne pa mene pa zanima, pa imam To so pa druga vrsta društva. Ne uh, to malo Ne, ni. Zato, ker imamo pa mrežo, delamo, zelo veliko delamo levoročno, imamo mrežo, ki ima vse, mi smo popolnoma odprti, vse ima mreža v isti trutku kot člani Ni tukaj nobenega zapiranja. Res je, biti član v je breme. Namenoma smo tako naredili, zato da gradimo svojo osnovo, če je treba kdaj kaj plačati, imamo svojo blagajno, drugače pa ne razmišljamo o javnih sredstvih. No? Vendar se izredno strinjemo. Ljudje, uh, iz anonimnosti bo možen za tiste, ki so materialno priskrbljeni. In kdo je danes najbolj hudimi nevladniki? Kar problem: Pokojnici, invalidi, uh, pa razni taki, ki iz nekega vera ali dobivajo, ali so si sanji se postvarali neko zalogo, iz kjer je potem lahko črpajo. In na vsak način, ti nimaš svoje materialne uh, Je, je tukaj nikaj. No, in ko pa jo maš. je pa izstop iz anonimnosti da neče imaš neko neodvisno, če si neodvisno preskrbljen, da se ti treba bat, da ne boš imel, da ne boš dobil projektov in tako naprej? Ni, ni več tak problem, ne. Je pa seveda, ko stopaš javni prostor, je pa treba pa tudi vedeti, ne, da misli, da, da se to na prav način naredi, ne. To drži to, da žiče, ne, da če si preskrbljen, da veš, da si ne. Samo mislim, mislim, da je zelo to, da če se posledanje še malo bolj. Ja, to je pa... ...nega povedanje ne se zgodajte nekako vlasi odstaviti. Um, da, da ni nekaj, da je to povezano s um, posledanjstvom. Percepcije posledanjstvom, no? Um, je res, pač več menj, ampak so filozofije, ljudi so različne, tako da jaz poznam zelo veliko ljudi, ki so se, ki so, so enega poznam, Uh, ki je socialno pomoč vlagal v svoj projekt, skratka, kako si nekdo socialne pomočilo koč krtne. Ne vem. Ampak on si je to, ne? ampak to, to se zdaj že 10-15 let dogaja in je na uprek naredil enega od najbolj um, zanimivih kulturnih centrov. Art centrov v, v središču. Harko pri, pri? na centrum. Prihodoš pri, pri majhnega. Ja, ja, ja, ja, ta, ja, ja ho, ho, tako, tako. Hodoš je, hodoš je majh kmetijo. Uh, bi pa, bi rada, pa tako, pej. Še, še vedno so oni tam noter in cvetijo in tako naprej so pa stvari v pravnem smislu, so pa še odprte. Ampak ne tako, da so zgubljene. Uh, jože, ne? Zandar, zandar, zandar, zandar, zandar. A ja, je treba, da se na to, da se na to, da se na to, da to, so interne stvari. to, da se na trgu so brez posljeni, ne, je težko se da se to, da se to, da se na to, da se na to, da se na to, da se na to, da se na društvo, da se na to, da na na to, da se na to, da se se na da prisiljeni na nek način, ne, da gremo na, da iščemo subvencije za delovanje. Ne. Uh, se pravi, malo me da, in tako potem pesmiza, ne, da te jansko mi kot filozofi nismo priskrbljeni, se pravi, nikoli ne bomo priti do takega statu, da, da, da take načinja te poimenovala. Ne, je, da, da, je. ne, mislim, ne, ne vem. Vsi uh, vsi smo odvisni. Od, od, vsi smo odvisni. Vsi smo, ampak gledajte, fi, a, a, jaz bi, recimo vi kot filozofnija, filozof ne? To je v bistvu gramozansko prednost pred celim prebivalstvom, ker nivoje znanja ali pa modrosti vledujete tam, ker drugim to ni vidno. Se pravi, vrš problem je vklopiti se, ne pa se zapreti, mi pa filozofi in zdaj bomo filozofirali. Odprej se, iti v svet in svet vas čaka in išče filozofe, ki bi izdobljene. No, ali ko smo govorili o financjah, o delovanju, na tem aspektu znanje se vzikljene, ampak o materialnih, pa je zpotem probleme, če sami ne moremo vlagati. Komate vi recimo živite od projektov. Dajte 5-10% projekta, projektnih vrednosti, vedno ali pa 10-15 sistematično alocirati na filozofa. Ki pa tudi sami delajo na projektih, ne, Se mogoče sami počutijo nezadostni in tako naprej. In si boste skozi z levo roko začeli en drugega vlačiti k sebi in boste vse močnejši in boste lahko s časom drug drugega pokrivali. Delno. Vsak je pa sam zase v bistvu odgovora. In je negova stvar. Ne, to pa ne more, da bi nekdo rek, rekel, jaz, jaz pa nimam ničesar, zdaj pa dejmo, bomo pa nekaj skup naredili. Če nisi poskrbel zase, Potem je to malo drugače. Potem je to ukrepano, mogoče pa neki drugi poti obravnavati. Tukaj se pogovarjamo o aktivnosti zmožnih ljudi, ki so že neki dosegali, ker to je to jedrski rim, ki je dolg začetek. Če da je vsak določen vrh in da je vsak določen neko pa da da in da je da je je Naj bi poločal rekordnička ne znam, ali bi policija, pa se ni pa ampak to ne lepa okay. da Nisem na internetu. Naj pa na Facebooku. Zdravim kontekste izpostaviti. Se eh, vredno pomeni, da bi to treba gibanj, je, vredno malo pa smisliti. Zdravstva struktura, to kar je bilo rečeno, a, če je to sploh možno, oziroma če je to gibanje, to Ker v se zdi, da je to, ko je, recimo, sistem, sistem oziroma proti sistem, družbe, da je ta sistem že poveda svoje in da družbe na nekačin ne rabijo. Ja, odvisno uh, od ja, nas. Če bomo tiho pa ali res. Ne, drugače pa seveda jo rabi, ker jo ne more obstati brez družbe. Ne, je, to je potem pa struktura v zraku. Lakče, šte nekaj vprašanje. Jaz sem eh, se, se kvalil zelo dolgo spomeničeno. Prosim? da Že da pač ki se sedajajo državne države. Seveda, Se strinja, se samo to se je problem, seveda bi se ta ohranila in da bi nekaj sem se Ja, zdaj, dober, jaz, se, jaz se nisem spuščal v taktiko, meni je šlo res bolj za, za predstavitev koncepta in ja. ideje, sodrovanja z levo roko, presečnega, sredinskega. Da, da, ampak prosim, ne, korak po korak. Zakaj ne bi, pač temu bi se bilo treba posvetiti, jaz bi dones lahko kaj zimproviziral v to smer, pa se mi zdi boljše, da ne. Jaz sem jo začrtan svoj okvir in sem ga naprej povedal, kakšen bo, ne, Lahko bi se mogoče v nekem drugem krogu ali pa v nekem drugem dogodku pogovarjali o taktiki, meni bi bilo to pravzaprav zelo zanimivo, ker nima preložnosti o tem se pogovarjati, niti o tem niti veliko ne vem. Ne. Sem pa zelo prepričan, da bi v eni ustvarjalni uh, interakciji prišli do jutri uresničljivih rešitev. Sem in tja pa preskušati, učiti uh, in, stalno, in stalno spreminjati in prilagajati temu, kar je, in mislim uh, da nima smisla načrtov delati to pa to, Ampak treba sem, preko z neko odprtostjo, z nekimi idejami, to lepo posud, nekaj sam narediti, pogled, se kaj prime, kisto, kar se prime, krepit, če se ne prime, nove ideje in to. Naši no, To, je se ba je, no, dobre, ten, ja, da vrečem, se... no, mogoče je to ravno zdaj delovati za miren shod, razmisliti mogoče, kako bi se dali stvar organizacijsko vladati, ker se mi zdi, da pozornost za to, da se demonstracije delajo nenasilno, je zelo močna. Zdaj, da to ravno pomeni, ne, stopi v javnosti in spostali se in nisem, jaz mislim, da tukaj nisem... Ne, ne, ne, nisem tega rekel, Mislim, ne zdaj, zda sem rekla... Yeah. Uh, ampak jaz ga vidim samo po eni strani resno, če si materialno ne, mislim, si lahko za pa to, to jedino, ne, nismo vsi enako mašenite, enako prvni, da smo se za druge pristar, uh, pripravljeni. Ja, yeah, res, res, Vse uh, imamo delitev dela, se imamo dela, ne. Definitiv. Če smo povezani imamo delitev dela, drug drugga spremljamo in tisti dela stvari, ki je močnejši. Tisti ki pa v nekih drugih stvari, ki bo pa drug del Ravno tem je povzvanjen. Torej, je ta sistem, torej civilna družba, ne, neko strukturo, da povzame to vrenje, to je vredijo, in se predstavi, recimo, tako so pačne na kubi form, ne, je Facebooka. Ki je bil ta način, kako in je gledal nekaj, ki se je raztegnil, je rekel: V redu, ajde, verjame in je rekel: da so ti ljudje tega nivo, vem plačo, proti tem se jaz ne morem bojiti. Nekako zlačil zanišče, ne bi jo, to da to je za pa kao. je Ne, ne, ne, Na fezbo, to kolega je, kolega je res deset minut čaka in smo ga zalečali, že petka čestka Lahko predlagam, uh, Jože, naslednje, uh, če se pa naslednji uh, prijave uh, vi se naslednji, vi se naslednji, kdo bi še želel potem kaj diskutirati? Samo, da smo malo organizirani, ker je res, uh, uh, bo, moramo biti veliko drug, drugih, seveda sem jaz uh, izgubil uh, tole nit. Joža se pravičuje. Uh, mislim, z moda vdika, glavni problem znotraj je, kot upravi, civilna družba ali pa ta sistem ali pa ne, to je uh, celostno, neestrukturilno, pa neorganizirano družbo, sem ali delno organizirano. Bom paro primero poviral. Pred uh, več leti sem jaz, kot Nek predstavnik na celkov tukaj centra poslušal tukaj pekarni malo organizirati ljudi na anketo, 24. anketirac, ni tega odgovor nisem dobijo. Neskratka, nesutrovanje. Mog, ne? Gora, sfonjstva, tukaj, ja, se nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj. Drugi primer. Zdaj, boj bo zvezek na teh protuvralnih demonstracijah, na trgovenih štukla, mi je rekel, vim, ki se tukaj vaš 400, lepoči tukaj, pa tisti bili, ki so bili tukaj, ki so malo. ki so rejni ki so bili, so bili, ki Ti, da so bili, ki so bili, ki so bili, to in člane sindikata medzaposlednjih, ne. Člani sindikata se gorijo, kaj z vem, z vodcem po za pravo za neke ogodnosti, za to, da je, če kaj oni stisnejo, da pa se gorijo, ovi, ki so pa zdrav pa se vozijo na bezplačnem vlaku, ki ga financirajo in, berejo, in, in gonijo ti sindikalisti, ne? Ja, ne, in, um, kaj, Ja znam problem, vsa, vsa ta leda ne toliko z upravljanje, kot s temi, ne vem, kako bi da rekel, ali so Fitriči ali so da, da, gledal predvsem nase, ali so, da, da, da, so neabilizirali, ali so takih težki inkludovinski, da ne posluha za neko skupno, skupno interes. Ne? In mislim, da v volimem dresu, pa ta družbeni sistem, kot v tem ne živimo, je maslo teh, po mojo cenu, 20-40% predike, lahko vsak ne plata in so služabniki ali prostovolni, ali dlahtavni, ali zavedeni, ali plačani, ali nekaj bonitete, simbolni, ali realni, tako ne. In ti so nosilec tega sistema, ne, kar jaz pravim, da če bi bilo več ljudi kot jaz bi mi želila čip drugačno družbe, ne, čip drugačno. Tukaj drugačno gozo drugačno odstavo, ne, samo pač smo menjšina, ne. A to je, to, zdi, ne, jaz pravim, če bi, zdi kaj enega, kvalitetnega podnekova ali bolj domišljenega in dodelanega uh, dela družbe izhvali, pa če bi ta bil glavna matrica, bi življeli drugače, ne? sigurno, tudi zgodovinsko drugače. Ne? Ampak imamo očitno zade ali ob strani, jaz bih tam rekel, ob sistem, proste komentira je ta poem, ne? torej imamo sistem proti sistemi in ob sistem, ne? torej ta vezak rekoplacija, se rečem, kazujem, ti nertneži, ali pa tič rečem, uh, Ta, ta breko, krogla, ki je zgodovino držine zadnji dopuščali, počasno, zgodovinsko razvojno vidno, in naprej, ne pa razvojno. In zdaj, kaj s tem ljudmi eh? Jaz sem danes pomislil, kaj če bi tisti, ki pričuje sindikat, računalništvo v pa bi reko, svojim kolegom, ki ni v sindikatu, poslušaj, jaz se bojim, da, da ti ohranjaš pol ure umazanijo za marco. Da imaš plašno noč, da imaš grezno. Ne. Jaz, jaz skrbim zato za ti pa ne skrbiš. Pa imaš to boniteto, ki jo jaz financiram. Ti meni, vedno še en pa mu je račun. Je to možno, je to pravično, je to pravično, je to pražne. Jaz mislim, da je to za ogrožen. Mene zanima, kako koncipiraš tire, kako ta odnos med tem organiziranim in delom proti sistema in tem ob sistemu ki ker ni organiziran in je recimo vse vozi iz ravno recimo mobila, v znesu z prejšnjim mobila ali uprav delovce oblasti ampak če sem ponudi možnost bo bo skočil v pravo in postal 20 če pa izgubil pozicijo pa postal preteznik ne A pa pokuče mm. ziti leva nego nego do drugega stavu, ne. Prvo pa prvi priliki, ne. je <laughs> Ne, iz izviditi taci, ne, kar, vidim, da se ta problem, ne, ne da bi temu rekel skupnost domišljenih ali pa ali pa metiki ima občutek samozasedi, ne. Pa za trenutno situacijo pa nima nekih globih dolgoročnih pogledov. To kako in še pa ne, še pa, kakšen bi, ja, bi naj bil nikoli tej Torej, kako koncipirate razmere med tema segmentoma te rekel, civilne družbe, rec. organizirane civilne družbe, ali pa neorganizirana. To torej, je ta proti sistem in ta ob sistem. Skakaj, ali lahko proti sistem pričakuje, kaj od tega, od tega ob sistema, od te, te neorganizirane civilne družbe? Ali bo to stana nekova železna krogla na, na, na noge, ki hoče steči malce trenutne prej? Uh, jaz bi rekel, da zdaj uh, um... V bistvu naštev skoraj da po spektru vse probleme, ki frustrirajo ljudi, ki se delujejo v protisistemskem, obsistemskem sektorju. Vendar po moje, so to težave ki jih mi, če bi bili pravi, ne bi smeli imeti. Problem šlepanja več viričo in tako naprej, neodgovorni, ignorance. To ni naš problem, to ni moj problem, to je njegov problem. Vsa ja, Če se nekdo ne odzove na mojo vabilo, za moje predavanje, to ni njegov problem. To je moj problem. In nisem mu znal stvari povedati. Tako, bi prišel. To je moj problem. A... Uh, Če uh, tudi ne verjamem, uh, recimo ideji, da če bi vsi, vsi bili tako, kot jaz, bi bilo, ja, res bi bilo drgače, ampak boljš pa ne bi bilo. Ravno v tem je problem, ker vsak tako, kot on. Mislim, tudi on, ki pride, ne, nekdo drug, nekdo tretji, on pride kot... kot uh, V teli politiki, ko sem izvoljeni, sem na zagročki televiziji enkrat enega rekel, kaj je čist padel v in če bi moja mama me zdaj videla, kako sem jaz postal minister. Ne? Uh, hočem reči, ljudje imamo to vse. Ne? Kako uspet? Meni si, da bo uspeh do uspeha prišlo tako, da bodo, uh, uh, a ja, ne, še predko. Neodgovorni, ignoranca, tisti, ki se šlepajo, tako je padajo van iz matrike. V zakaj? Enga elementa nimajo. Nimajo delovanja. Nimajo nobenih rezultatov. In tisti, ki nima rezultatov, tisti, ki nima delovanja, ga je po moje nesmiselno vabiti v politične inicijative. V tisti fazi, ko mi delamo preboje organizacijske. Ko se pa zadeva, da še dogajati, ko rabimo vasovnost, takrat ga pa rabimo. Mi ga rabimo šele takrat. Hočem reči, treba je izpostaviti oblikovati projekte in ne samo te projekte, ki že tečejo, ali pa jaz sem zelo v projektih, ampak skratka v delovanju, ki že nosi neke rezultate. Ko bo to uspelo preko svojih inovacij, ustvarjalnosti in medsebojnih povezav, trajnosti in tako naprej, ko bodo ta jedra začela postati uspešna, ko bo to kolica zaznala, neko bomo mi, ki jih vodimo, zadovoljni se bo te problemi sami od sebe razrešili. Ljudje bojo začeli slediti uspehom. Zato je spraven, ne se ukvarjati z državo, pa s temi, ki ne kaj sami sal. Država se bo sama sesula, takrat, ko se bomo mi ven Ali Albo bo postala toliko šipkejša, da bomo vse lažje jo vrteli. In tudi z ignoranti, da zanimajo me, No in se pokažojo zdolovanjem, sočinki, od tem naprej gremo Dokler tega ni, se lahko dobimo na kavi, družavno in tako naprej in to je vse. Samo govorjenje o tem, kako vse narobe, ne vem, jaz v bistvu uh, sem s svojim prijateljem okoli nekaterim, ki so nagneni k temu, priprosti rekel, da se ne bom z njimi več dobival, če bodo samo minusi negativnosti, ne pa, ne, ne bojo znali pa povedati nič konstruktivno. Ne in nem povedati, narediti in delati, in dokazovati svojo eksistence, da nekaj počnajo. Skratka, ne smemo zmeriti našim sodržavljankam in sodržavljanom, da so neizreli. Stvari se spremenjajo radikalno in to, kar je zdaj prihajeno beden, ne ve. Eni se bomo lažje obrnili, mogoče, ali pa lažje potrpeli uh, neuspehe, drugi so tega ne bodo delati in bodo prišanku, v bistvu dela revolucija. In s tem nič narobe. Narobe so samo naši načrti, kako hočemo njih dobiti noter, njimaj preničesar ponuditi. A previžno, Jože, sem... Jaz mislim, da si ustal na te ravni obraljivi skupnosti, organizacija, jaz smo makro družbo, generalno, to Seveda, jaz lahko ignoriram ignoranta, ne, v zaklede mojega društva. Ne moram pa ignorirati tistih 40%, recimo pa 20% dovoljivca, ki mi pa definira volilni sistem pa politično raz. Lako, ampak v tem je problem. Ne. Ni problem, ja, tvoj, je, tvoj. Je, je. V tem je tvoj problem, zato, ker si naredil časovno, ker si tvoj načr časovno označil. In si rekel, družba je zdaj zenač, jaz hočem eno sprejmembo, ampak tega ne moram narediti, ker imam tam 40% ljudi, ki me vlečejo dalj. Ampak napakel tvojem načrtu, stokaj, zakaj pa to do naslednjih volitev? Če nimaš konteksta, če ne vlačiš, če za tabo ne ljudje, ki ti sledijo, si si napakel načrt postavili. Smo si napakel načrt postavili. Stvar se bo zgodila, ko bo zrela. Mi moramo pa pogoje za, za to zrelost ustvarjati. Se svojim nasnem delovanjem, v povezavi s svojimi programi, v povezavi z drug z drugim in v določen časmer. Delovanje z levo roko pomeni ekstenzivno delovanje. Počasi, takrat popoldne z večerkoma, čas, eno uro. To, niso, to ni kampansko dela. Zdaj moramo to narediti, pa bo. Počas delati, nesresno, pa veliko časa imeti za interakcijo in za te stvari. In ko se bojo zgodili, ko bomo prišli, se bo zgodali. Mičem, da je zdaj situacija, ko je potreba relativno hitro ukrepati, Glede na to, da spod, kar je kolega rekel, da bi v kar joče, ne vem, zakaj ne zanima, če je zainstalo džumbus, pomeni, da bo stvar še nadalje dalje in če ima nekdo, jaz mislim, da je imaš politične ambicije, poj pozdavi na spanje, pozdavi na službo in pozdavi na vsem predelak. Mislim, da... ja, no, jaz to že šest let počnem, no, tako. zato rečem, da ni to teorija, ampak tamle se je gospod a, a Adam oglasil, pa potem nazaj. Jo, rožen, dovisam, viš da sem, mil, sem vlutskom, a, je, da je tist shod, ko je, je, je bil organiziran, je bil, je bil zhod, se je bil dobro organiziral, ko je govoril, Prišlo je takrat, da je relativno malo ljudi, da si, sindikati, ne, ki so bili zbavljeni sindikati. Sam je rekel, da so imeli svoje, in večina ne je v bistvu ljudi, ki so šli na šlotek. Zdaj pa pogledaj, 14 dni se pa pogledaj, ne zgodi se v Maru, in videl po je povsod, da se še ljudi tukaj. Um, jaz se ne, ne, ne morem strengiti s tem, zato, se tukaj ne ljudi na nobeno, tako da Ja, da sem se, uh, ni takosti delik, ki bi uh, pri sebi, samim sebi rekli, da se še pa in to se vada zdaj kaže, ne, pogledaj, ma, ne, to se reklam srednjamo, da to... Vseh organizacij so prosti predsednjeni virus. Ja, ampak zdaj, ta moment je čisto drugačen od ja, tisto, o, o, o kimer je bila beseda, ne. No, pa, zdaj, to, je če, revolucionaren ne, revolucionaren moment, on je pa govoril o predevolucionarih časih, če se prav razumem. Ja, ja, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Aha, zelo, ne, ne, ne, jasno, jasno, jasno. Se to se vidimo pol tako no, zgodi. To je ljudice direktno tam, kjer delajo, z, kjer je ve, sistemca odložen, ne, nima drugega vira, ki bi ga mogli za to, no, to. Zato, no, pa. Zdaj ta množišče protest je za to, jaz mislim, da je dosto teh, ki ne upaj napisniti, pa do misl, ne potemajo vse doprejo, ne, je zdaj tukaj, ker so anonimni, ne, in izvam že svoje jezve, ne bi da so taka masa, iz, Ki pomoči, vem, ja. ki ljudi, Lejte, tisti, vore, tisti, ki se ne upajo, čivkat, govorit, izpostavljati se lahkomasci energijo koristnega za tiste, ki se eksponirajo. Ne? Tisti so pa ljudje, za katero smo rekli, da si sami zagotavljajo eksistenco na način, ki je verjetno najtežji. Tisti, ki ne upajo govorit, pa so služba naj po pet, deset evrov zbirajo in tako naprej. Ja. Da se. Pa ne zdaj masovno, ne? ker to mora biti v skupnosti narejeno, v, z zaupanjem. Ne, ne eh, kar drugač, mogoče spak ni bil dober eh, primer, sam primer sem hotel povedati. Ne? Ampak hočem reči, vsak lahko podpira druga, eh, vendar je pa pogosto, mi smo, ko smo objavili, eh, da eh, v eni akciji, da delamo neko za podporo, če bomo dobili od drugih, zato menjavo, lokalno menjavo, smo v bistvu spoznali nek izlozimi njuga. Ne? Kaj pa bom jaz naredil za druge? Recimo, meni je bliže jasen, ker vam tako simpatično dejavnost, ki je prezaprav paše, ampak nekdo, ki se pa z jogo ukvarja, ne? ali pa kaj se Kako bom pa, kaj bom prezvi naredil za vas? evaluvatorje? Ne? Vse, znači ne znamo evaluviranju. Ja pa ne evaluviranju, mi mogoče pa rabimo jogo, ne vem, nekaj tačnjega. Skratka, Kaj drug mu dati, ni tako enostavno vprašanje. In preko te velike množice, ki se držijo zase, ne, uh, bi lahko opravljali zelo produktivno vlogo, če bi to domile, Kaj lahko pa naredijo, ker bi te da so vzadju. Uh, Oprostite, moram pa povedati, da bi jaz čez 15 minut prosil, če bi lahko zaključili, ker imam vlak. In grem počasi na vlak. Da imaš vlak. V tretjih, da. Zadnja dva. Slični, ne, ne, ne bo bliščani še, še bilo, još. Ja, ja se upam, da se bo to kar resmišljalo, re, ampak zgodovine tam še, da po vseh teh nekih vrenjih, ki so bila emancipatijska, je zmeraj prišel zdrz v to bolj trd, trd zazbel, ne? po francoske revolucije napoleon, po uh, Zdaj za je, ki je na pamet, ta rabsko plenato sves je, ta e, spremenil sam. To, to je zdrst nazaj, leta 90, ta nacionalna emancipacija na območju Slovenije nazaj, mislim v se prejem, ampak drugih ekonomskih pa težna bo po, po, po nekem kažem uradici pa bošni razmen družbe daščo ne realno prava pa kažem ekonomske sisteme gibalo spustilo da, da da bo da bo potem rezultiralo ta zname nekem general Frankfurt pa ka odili moga mislim to se to se to pače ja zgodovinski čas ni zgodov... zgodovinski čas ni linearen ne Ja, pa ne, so obdobja pasivnosti, inercije in so obdobja diskontinuiteti in mi smo zdaj v, ali se približujemo karkoli, ampak to, je, to so že 90-ga leta je napovedal, ne, ne gre za lokalno situacijo. Skratka, ta čas je zelo se spreminja, ne? za spremenjanje družbene situacije. Ja, kaj vi mislite, da lahko ta protisistem, to recimo njeno družbo, da se bolj neke strukture, ne da zajaha ta val, ki ni za ta obor, a da se postavi in reko nekako strukturno uspešno proti Na njemu to zvedelo samo vpazne, se pravi. A zdaj če, se to, zdaj, če 14 dni, ne, mislim, da se to ne bo zgodilo. 14. Amor ja, ma pa nekaj par letnem odlobijo, ne? To se pa, mislim, da, mislim, da uh, so variante, so alternative temu, ampak ena, recimo, je Mad Max. Ne. Mad Max. To je bilo neka pročna struktura, nekaj, nekaj, kar lahko uspešno prihizdala. Ne, ne, in to ni, to ni no, nočem zdaj uh, uh, katastrofičnih scenarijev, to so napove, napovedi resnih sociologov iz konca 80-ih let. Ne, uh, Namreč, poanta njihova je to, ne, sistem je prišel v točko bifurkacije, pravi, v razcepa, neki so radikalnega zgodaj, ampak še ne vemo, na boljše na slabš, ne, in, ampak on ni neka zgodbo tukaj s tem govori, ne, ampak pravi, odvisenje bo z od nas. To. to pa tukaj Jaz bi še nekaj vedel pre... A lahko poberemo še zadnji krok vprašanja. Ja, samo povedem. Ena, dobro, dva, v redu, povedem prešanju. Jaz bomo, Andrej, tako je, da vabim bolj isto SPS, ko si prej rekel, da kdo se bi deorganiziral temo in vse. Ja, vem, ampak, samo povem, pred 20 letnjem, ko smo to vzistil, smo bili, 31 in 40 let, da smo v Maribor poslal, pola bila, ne vem, če smo dobro eni govorili. Škod je Ne imam ti ljudi, navijo, navijo se vtacijo, da se bodo odzvali, ja. ne? Ne, to sem tako začetel, pa še. Se, Ko sem rekel, da bi bilo s tobom, in ti to ravno pred bomo gori, li, obotvira, da se 100 srediniš, 1000 srediniš, četak nekrati mude da nismo sami, ker ste vnoško objela povezovanju. Vse te liste bilo taj, da se da Uh, rezoreč, to, ko, se sem. Uh, ko se bo družba spremenila, Mi jaz nam, uh, gospod enako do uh, teh stvari, vendar jih uh, uh, podpiram, kljub semu. Zakaj? Zato, ker ko se bo družba spremenila, bomo rabili druge politike. In če politike razumeli tole, bodo seveda delali to zadevo na sistemski način, ne na protisistemskega. Ampak še vedno bodo ostali sredinski, presečni. In samo to ravno. Pa, njihova poslušnost je presečnost. Še To so. A ste še vihova tlejke rečni? A se, tle še mi naprej prozboj? Kar ne vrej biti, ja. Ja, ok, zadnji. Uh, zdaj, da sem beslušala tudi, da nista toliko naseha toliko centrov, ne v desni korce, nista k nej pomembna, kateri ne, ne. Zdaj, da sem Ena stvar se mi zdi, da je uh, mogoče ne znamo presekati, ne? A imamo skupni cilj, ali ga nimamo? Nimamo ga. Nimamo ga. Nimamo ga. A se ga osedimo, pa ga dovinimo? Ne, mogoče. Ravno tem je problem. Je, mogoče. Imamo pre... pre... tri kroge, ki so v enem delu nepresečni in v tem jih nimamo. So pa presečni, ampak tam, ki so pa presečni, pa niso naše bistvene opredeljice, ampak zgolj obrobne. Torej, Mi imamo lahko vsak svoje primarne vrednote, pa smo kljub temu povezani, če znamo to presečno pot najti, levoročno pot povezovanje najti. Vse dela. Vse se vse bolj odvija tudi v to smer. Ja, na nek način, ja, seveda. Na v nekaj ja, se neko ja. ja, tako ja. Recimo, ja. Ne, nije imel svoj sredinski trenutek, bi lahko rekel, ne. Ja, tudi o je, ja. Ni svoj sredinski trenutek, Je, se pravi, da se to povedemo in drugi super pol. No, bi rečen, na perček, no, no, če uh, skratka lepa hvala, uh, upam, da ostanemo povezani, uh, upam, da ostanemo povezani, da se kdaj slišmo s kakšno vašo mislijo uh, in da misli izmenjujemo, dokler se iz teh izmenjav ne zraste nekaj Takšno je, ker bomo oboji, vsi troji ali kakorkoli že prepoznali kot nekaj fanga, tazga, za ohranic. Tako, na obrobih. No, samo na obrobih bomo posodelovali, ker v centru se ne smemo spuščati drug drugemu, ker smo preveč sami svoji in to je točno prav. Mi to bi zgodovinske pridobitve, pravzaprav pridobitve odzorenja potlačali, če, če bi to naredil. Tako da ustanemo različni ne. in samo ročno povezamo. Hvala. Okay. Voljo